Nu har vi referensinspelning, nu lyser röd Nu tar vi om det Vi har så alltså fredag den 28 juni 2019 Och nu lyssnar till Sverigekanal direkt Det här tillståndet heter Sverigekanalen Vi sänder alltså med tillstånd från Myndigheten för press, radio, tv, Stockholm Globen sedan 31 mars 2014 Och ansvarig utgivare ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsötta. Nu har vi också referensinspelningen igång här. Vi sände ju med en kanal. Vi hade ju två förr där. Och det annonseras ut på inbäddade chattar och eller högst upp på dalaradion.webnode.se dalaradion.webnode.se där finns det också en annonsering om dessa direktsändningar. Gårdagens äh, referensinspelning utgår. Jag råkade radera bort den. En skokartong här det står bagera Och äh, de nya skorna från Lundströms i Hedemora Åsgata 22. De är väldigt lätta och väldigt sköna. Svart bitmönster svarta äh, skolsnörren och vita skosnören i reserv. Jag tog med ut här med röstinspelningen och vandringsturen här via vattentonet ut, ut, med, ut med Klosterlidens idrottsplats. Alla mats som kom på cykel här. Med hjälp på huvudet. Han fred på huvudet där. Man brukar ju ut och cykla här tidigt på morgnarna. Vi har ju sett honom också söderut här. Uh, söder om uh, Nordviken där uh, så han far på cykel och det var länge sist då, upp uh, på Campo vägen i gruset för första gången med dessa skor här de lät och lätt och så om några år så kanske de börjar gå sönder men de är helt nya så att de lever vill hålla i några år Uppe upp uh, <skratt> en bit på Kampobergsvägen ju kraftiga backar så det får man ju ta lite grann i taget där och sen upp högre upp på berget successivt och den här mellanslingan man kan vända och Dalkarsvägen är ner över hygget och en vandringsled som man kommer ner på Flytkesjövägen och vrider sig till höger det var lite gladdigt i kanterna passerar i Flytkesjön Stora och Lilla Ölsjön och sen vandringsleden och sen ner i backen och kämp på vägen ner, och sen uh, lite grann på en sidoväg som Sveriges skog hade skapat också för sina enorma avverkningar. Grotflis ut med kämp på vägen här i stora. Uh, Grottfliesen är borta och skicka till Västråsenergiverken. Jag fick bort lite plast och så. Uh, Bond. Jag såg ett rådjur i morse också här. Och, uh, mycket fina blommor och så. Vackra klöverblommor och rallar ros och så. Det var lite jobbigt igår för att hedra där, men. Ja, och sen jag kom tillbaka så gick jag ju faktiskt upp igen från Kämp på vägen till Kämp Vägen ett bit upp, ner Vandringsleden och anslöt Daglarkars och erbjudsbålet svängen och så upp eh, högra backen där till vänplan nummer ett och så ner igen eh, på vägen och så nu förbi eh, idrottsplatsen och eh, vattentornet här duschade det till minipizza och pillat på mobilen och vandringsturen och sen hörde jag ett konstigt ljud faktiskt här och stängde köksfönstret men det var nämligen så att hårtorken <hör> min hårtork hade åkt ner här köksmatta och kommit igång av sig själv faktiskt. Kanske inte så länge för det var inte så varmt men jag har lagt ner den i en sån här brödkorg som jag har tagit från Exotusen tovetrapp. När jag satt hårtorken hade jag alltså, såkt ner från ett litet campingsbord som jag köpte på B en gång i Märsö centrum som inte finns kvar och Hårtorken har åkt ner på köksmattan och kommit igång av sig själv faktiskt. Det ska inte hända mer. Men för att jag har lagt den i en sån här brödkorg nu. Så att det var det som hördes här när jag låg och sov och så upptäckte mig det som låter. Ja, solen börjar väl värma på Men det är lite kallt. Friska nordvästliga Vindar som ju eh, kyler ner luften en hel del Jag tror att det ska ha på eh, Än så länge verkar ju solen skin här Jag <skratt> tagit ner Omnis Nyheter också här sen Och Kim Blomqvist är död Hans radio hörs fortfarande och det är ungefär som att han inte skulle vara död. Men jag såg det på Facebook förut här i appen att han var död och begravd i maj månad. Här. Ja, jag var så till Lundströms igår. Sjukreser är gratis där. Lundströmsskor. Åskatan där. Och köpte baggera skor. Och jag par upp stövlar där. Jag fick en rabatt på de här. Baggera skorna, men det blir ändå runt 900 kronor. Jag måste absolut ha nya skor, snedsäck, så Jag tror gummistövlarna går att använda med röksocka, och använda som vinterstövlar också där, så behöver man inte tänka på. Jag har ju slängt de gamla vinterstövlarna, de var ju förskräckligt trasiga där. De här kängorna har jag behållt men de kan man inte gå i så värt till och på grusvägarna får man in grus och så. Jag tror det var första gången faktiskt som jag testade att ha de här. På mig faktiskt ser det lätta, fina, sköna, snygga och snygga. ut. Och jag känna hur det kändes att gå på grusvägar också. Men de var egentligen inte gjorda för grusvägar utan de är egentligen gjorda för äh, asfaltvägar. Här finns en webbkamera också här. En del är trasiga som har plan där med svampen och eh, det är väl den här tråkiga plattan där vid Sägerstorg. Det växer inga träd då. Man kan inte sätta ut någon så här blomlådor och så med blommor och vackra träd utan det är bara en cementplats. Mycket märklig yta där plattan vid Sägerstorg. Varför sätter man inte ut för bord för blomsterbord med vackra blommor och så? Eh, inte ens det klarar man av. Och såg lite folk också i gårdar. Gårdar och bongårdar och hästar. Kuser och får så det var. Vägarbete mellan husbekyrka och svinevägskäl så att bussen fick gå en specialsväng via. Så fiske heter det för att komma ut på 270 igen uppåt mot Långsjötan och. Det var nog kanske något längre väg än den ordinarie, men det är alltså så att väg är ett bete. Jag tror inte bussen kommer förbi där. Uh, bussen är för bred faktiskt, det är väl smalt någonstans där. Och uh, Piapar också börjat beläggningsarbetet där på Länsvägen mellan Svinervägskäl och uh, Länsgränsen där mot. Jag i Borg utanför Skärmsund, stegs på. Och senare, när det är klart ska man återkomma med linje och arbeten där en fluga som åker fram och tillbaka och en hisklig fart det är rätt att pilla på en fluga. Därför de är så försräkligt snabbare. Just när man ska trycka till den rakken så brukar de flytta på sig med en hisklig fart. Och man vill helst inte ha en fluga också i josen här. så, Man får en fluga långt ner i halsen. Men jag måste ta tillbaka till Hedermora den sista gången den 18 juli. Och det blir samma buss ner och upp. Och sen är det färdigt och klart. På webbekamera.se det är kameror också här. De har tydligen gått sönder. Det ligger förbi Stockholm söderut och norrut, men det är trasiga kameror som inte strömmar och streamar, som det heter på internet. Det här är ju utom av hus också, siktorna stadsängar. Men det tar ju tid. Först är det mycket markarbete, såklart, här man ska ju dra. Vattenavlopp och fiber att göra. Själva grunderna till själva husen där, i ett nytt stadsdel. I närheten av... Jag minns inte vad det hette nu. jag brukade ju cykla ut lite. Man kan inte minnas allt. Lese, les, les det är halsen här, jag håller ju låda ute i timmar och sånt, men... Tipsa vänner också, här har Tull- och uh, Det byggdes 1960, det där höga. Det där tornet, du vet där, Wendegren-center. Här byggs det i Kallhäll också, det är väl det mer än nedanför där. Och ja, ibland är det företag och så, då, men det är mycket som byggs, men inte här, det har bara rivits. Och man fick se det del folk också. Ganska bråset det är hela våran där. Blåser väl idag också för att det kanske inte lika mycket och en försäklig massa golfbanor här. Trasiga kameror som inte vill stramma och slima. Jag Har spelat in Svegot också här. C och D. Ja, där är det bara många golfbanor. Jag tror det finns en golfklubb här som ligger utanför Hedemora där. Men det finns inte... Det finns som sagt inte några golfklubbar i närheten av Långsutan alls faktiskt här. Men utanför Hedemora finns det tydligen. Kvarnholmen har man ju rivit, tror jag. Alla dessa gamla industribyggnader. Och håller på att bygga upp en helt ny... Stadsdel precis vid vattnet där Därför att man har byggt en bro också Eller hur det var där borta Kvarnholmen Nacka Kajplats Kvarnholmen Med sjöutsikt Man har rivit alla dessa gamla Tidigare industribyggnader och så Som har funnits tidigare där Nacka Där har man kunnat höra på Radio Nacka som har berättat historien om Kvarnholmen där Ja, det var nog kvar några så från början och så. Ja. Sådana strandbyggdes hotell där. Byggdes mycket hotell och konferensanläggningar och så där, i de större städerna. Och ibland heter bostadshus eller kontorsfastigheter eller företag och så. Och by sjöstad byggs ut ännu mer och växer där. Så Det var ju lyftkranar och tåg där Järnvägsspår lastade, lastade godsvagnar och så Med kranarna där, med hamnarna Det stora fraktfartyg Men det, det avvecklades väl under 80-talet Det där faktiskt Det delvis finns väl spår kvar Men förbindelsen är ju bruten från Stockholm södra där. För det ligger kvar en spårstump, en bitar vet jag inte riktigt. Cykla här i ett nytt hotell. Det var någon gubbe från England som pratade på dålig svensk idag på äh, samma programmet. Det ville man inte lyssna på. Det låter försäckligt tycker jag. Ja, I Långsjötan Myx är det ingenting, det kan man ju glömma direkt. Äh, Tyresö centrum har vi här. T.B. Galopp är borta där det skulle bli några tusen med och så vidare, köpcentrum och allt där på gamla galoppfältet. <hör> det var en häftig discolåt där på P4 verkligen, tackar vi inte för alls. Vi ska inte ha några kranar heller som finns kranar. Jaha, jag hade tänkt att jag skulle titta på de här fartygen som åker och hinner. De här kamerorna kanske är borta därifrån det här äldreboendet där. Nu satt ju kameran för på taket där i nacka. Man kunde se ut mot sjön och följa båtar och fartyg. Men det kanske är borttaget de här. Jag minns inte vad det här äldreboendet hette nu. Det tror så jag kameror också från Slussen. Det verkar inte vara kvar där längre. Man kunde ju se där. Finlandsbåtarna ankom och avgick. I djurgårdsbåtarna Men det ser ut som att de här Kamerorna helt enkelt är Borttagna där. Nej men här har vi faktiskt dem ja. <skratt> Ifrån det här äldreboendet hem Och det byggs ju också ut nu Faktiskt det pågår utbyggnad av Danvikshem Vi ska ta och titta på en det Här kan man se en fin bild Över inloppet mot Stockholm. Där. Vi mot gamla stan, från Dammecks hem. Äldre bor där i Nacka som byggs ut också nu. <hör> Med nya hus och så. Så att det blir en större där. Jag vill säga gratulera Leo som är namnsta. Och jag vecka, vecka 26 här, 28 juni fredag. Jag tror 25 grader på söndag och i början på juli så blir det 14 och 16 grader här faktiskt det låter ju svettigt verkligen där inte kanske, då får man då sätta på sig jacka också faktiskt där det måste vara kallt på morgonen. verkar inte säga jättebra det är fortfarande nordvästliga kalla, men kyliga, friska vinter här så det är i första hand kärrkritik jag såg ett rådjur också faktiskt här i morse och jag tror jag såg ett rådjur också när bussen ute på något sån här åker där, på lite avstånd. Mängder av stugor och byar med olika namn och bondgårdar. Man kunde se hästar och kossor och får och så Sen ligger det byar och bondgårdar ännu längre bort. Så man inte kan se mängder av skogar, sjöar, berg, hyggen, Ja, och det är inte lätt att veta om de här bongårdarna är nedlagda heller. Man ser ju bara lader och så. Men ibland kan det ju vara att de sköter om det här jordbruket också. Man har ju åkrar och odlingsfält. Fast ibland kan man ju se att de har hästar, kossor och får och så. Men det är inte helt lätt att veta. Och det här behandlingshemmet också då. Älvängen där. När man har gått till attack mot personalen och fått tillkalla, pol tillkalla polis för att de har ju lyckats smuggla in droger och de intagna har blivit helt galna där. man ja, har förstört skadegörelser, förstört möbler och löpt amok och gått till attack mot personalen där faktiskt. Det ska ju vara helt drogfritt man. De har tydligen lyckats smugla in knark ibland där på Älvängens Behandlingshem som ju ligger alldeles i närheten av dal Dalälven. Men sätter det en liten Sväng hem för grund av vägarbete bland Husby kyrka och Svin vägskäl. Jag tror att bussarna kommer inte förbi där. Det är för smalt faktiskt att de måste omledas. Så att de kommer ut på 270 igen via Sundfiske. Och här tornar sig i Stockholm upp här. Dalvikshem byggs ut här. Här ser man byggnader som ligger insvepta i, i något slags skyddsmaterial där. Men det är väl inte det, det är väl det andra husen som den deras Talvikshem byggs ut här. Det är väl de husen man ser nedanför där på bilden där vi mot stadsgården och gamla stan. Här står att man ska vänta i tusen år också där. Men det går så trögt på att se här. Det tar ju evigheter alltså innan sidan har, eller sidan har laddats väldigt. Jag vet inte riktigt där. varför det beror på det. det är ett block i av avaktiverat. Det ligger inne här I stadsgården ligger inne, jag tror det Jag tre stycken stora fartyg som. Och en tidigare skolkamrat Också från Södermalm på 70-talet Micke Sklander, han kan ju allt Om fartyg, han har en sida Med en enorm databas Den heter Faktumfartyg.se. Och det han inte vet om båtar och fartyg Det är, så att om ni har intresse av båtar och fartyg, och så. med bilder och fakta där så är det fakta om fartyg.se Han har ju brorsan som jobbar som, på några fartyg här, fraktfartyg. Ja, vi skolkade från skolan och kollade på tåg och så. Han började köra tunnelbanan sen och jag började på statens järnvägar, Stockholm central. Som tåg, eller järnvägsexpertör, jag växlade, växlade ju posttåg. Och, Expressgodsvagnar och personvagnar på Stockholm Central. 90, 91 så blev man ju radioxoperatör och från 97 fick man köra RSO också där radiostyrda och börja växla på ståg i Tomteboda. Det är historia det där faktiskt varen. Varken Stockholmban eller Stockholmklara finns kvar Och Tomtevoda är borta Och de här gamla växlingsloken Är sedan länge borta Och skrotade Och jag förstår helt och hållet <skratt> Och SJ lade ner Expressgodset hösten 2000 Där bristande lönsamheter Vi kan se om vattnet börjar röra på sig här det ska väl ladda i 50 000 år där, för att när vattnet rör sig här så börjar det stramma också. Där ser man Gröna Lund där borta, ja. Och slussen kommer att hålla på i många år till, herregud, eh, ta tid att bygga om slussenområdet där, som trafiken måste på, eh, gå under tiden också, det är det som krånglar till det hela. Vänta mm. Ja, vänta och vänta står det där Ja, man kan ju vänta i 50 år, det kan man göra Men ska man verkligen vänta i 50 år Innan en sida är Laddad Så att man ser att vattnet rör på sig Det är kansigt, tycker jag Att det ska ta så lång tid att ladda en sida Går ju betydligt fortare på D-datorn där Men man får se, det väldigt sekt där Han har tagit bort ett block. Och till vänster går in också där i, uh, In i Årstaviken va Går ju till vänster När man kan komma fram till väl Liljeholmen är det väl Man kan se på kartor också Men till vänster så går det ju väl under eller Danvikstullsbron det väl, va? Där Södsjöbanan går Nej, förresten, de vände väl i Henrikstal där. De kom inte in i slussen där. De håller på att bygga om. Men kanalen till vänster går ju in i årstaviken där. Det finns väl bara ett företag kvar nu. Som har tågtransporter där. Cementa, tror jag. Det finns väl en fabrik där i... Lilleholmen som tillverkar cementåk från början. Så... så gick järnvägen helt enkelt... Utan det var enkelspår eller två, dubbelspårig så gick ju järnvägen utan el från Stockholm södra via Tantolunden och fram till Liljeholmen där det fanns en lokstation och vagnhallar. Och sen gick tågen via Älvsjö. Det var i först 1923 tror jag, till 25 som man byggde upp den här så att säga gamla Årstabroner. Och så blev det eldrift också för att börja gick ut tågen Jag har funnit att det låg en bit spår Kvar Från Stockholm Södra Till höger där Så Sen kunde man se hur tågen hade gått från början. Och eventuellt så var det Enkelspåret också faktiskt Jag tror att det var ett spår som gick bara det där Det har varit två Det finns en liten mur också där I Tanto med en minnesskylt för att det har gått en järnväg genom många tiden. och det var en en låg bro mellan Horns och Liljeholmen Jag tror inte att det var några båtar som kunde passera då faktiskt. och det går spårvagnar också på också. finns ju att se på samlingsportalen.se När man kommer fram där så hänvisas man tror jag till en ny adress där bilderna Uh, i hundratusentals har digitaliserats av järn järnvägsmuseets och Där kan man söka på lok och vagnar, och tågstationer och så vidare. Och få upp enorma mängder av... Ja, det är bilder som är så gamla så att de är från 1800-talet till och med. Och se tågstationer och järnvägar som är borta. Sedan många härdans alltså, år. Och på de gamla bilderna kan man se människor som Väntar på tågen och Idag finns ju ingenting Kanske Stationshuset är borta Och rivet och, Eller brunnen ner och Järnvägen är borta sedan många här ansån Och bygden är nästan helt döda Och öde Och förr var det Människor och barn och Tågen kom och gick Och växade godsvagnar på stationerna varje station hade ju många anställda också där stinsar med fina uniformer Vi skickade ju tidningar och post och man fraktade ju mjölk på tågen det, det, det. det var ju speciella tåg alltså lastade det med tidningar för posttåg och så och i tågen gick det både vagnar med resgods och gods, godsvagnar följde med Många tåg var ju blandade faktiskt då Faktum är att den sista linjen i Sverige som SJ hade med blandade tåg var mellan Stockholm och Kalmar man, man kopplade till några vagnar, Göteborg och Kalmar. Så det gick alltså blandade tåg, fram till min på 80-talet här. bland det delok godsvagnar som följde med tågen, försäljade med kablar. Det var väl för att slippa skicka separata godståg med några vagnar så kopplar man in dem med vanliga persontåg där. Men det var mycket vanligt faktiskt då, framförallt på de här mindre eh, bybanorna. Man bestämde att stambanorna skulle ju vara statliga här till stor del. Men de här eh, bybanorna, eh, de mindre järnvägarna skulle ju fortsätta vara... Eh, Privata, men eventuellt upplevde ju till stor del statens järnvägar också. Men som gör ner faktiskt både Gotland och Öland förlorade ju järnvägarna på 60-talet. Och det var statens järnvägar som ju tog bort kontaktledningen 1967 mellan Renborn och och sen 1969 lades ju trafiken ner. Efter att godstågen gick fram till 71 där, till Nortelja, och sen revs det uppe. Men sen har det landstinget också i Stockholm som beslutat att lägga ner tågtrafiken mellan Rimbo och Kårsta. Och från början var det ju sagt att det skulle läggas ner den till Lindholmen där. Och vad är det för djupade idioter till politiker som beslutar att tågen ska vända i Kårsta? Jag har ju cyklat en gång från till gatan till Kårsta och tittat på en stopp och jag såg en liten unge där som inte hade några kläder på sig på någon och ett tåg kom in från Östra station. Det klev av tre personer. Det borde så 350 personer i Kårsta och i Rimbo bor det 5 000-6 000 människor. Varför lade man ner persontrafiken? Mellan, mellan Rimbo och Kårsta Vad fanns det för poäng med det? Jo, man kan åka buss Mellan Rimbo och Kårsta Och sen byta till tåg Men det är så helt onödigt Man borde istället ha rusat upp järnvägen där I minst tillbaka den här sträckan Mellan Kårsta och Rimbo Det handlar om kanske 11 kilometer Alltså lite drygt en mil men det är ändå ännu inte gjort faktiskt. Och det är mycket märkligt där. Och egentligen borde man ju bygga tillbaks inte bara till Rimbo utan även till Norrtälje där faktiskt och så. För Norrtälje växer verkligen där och så. Och eh, vi vet ju hur mycket folk som besöker Norrtälje och byarna uppe i Roslagen på sommarna. Det är under tusentals människor som. har sommarstugor och bor på hem och besöker de här fina orterna som Älvstad och där och så på sommarna, Zingö och så. Och det skulle finnas ett stort behov tycker jag av att i första hand bygga tillbaka järnvägen till Rimbo. Att vända tågen i Korsda med 350 invånare, det känns ju faktiskt ganska värdelöst. Så att man kan ju undra ibland hur dessa politiker tänker faktiskt. Och från början hade de tänkt att lägga ner räddaren till där. Och tittar man på de gamla kartorna, då de var det 33 mil järnväg i Uppland faktiskt. Det är svårt att fatta idag. Jag bott i Alde Bunge och man lyckas ju faktiskt rädda en del av den gamla järnvägen där. Från Uppsala Östra, heter det då för, äh, mot Rimpå Åtminstone mellan Uppsala Östra och Faringe Vi snackar om en tre mil järnväg som har räddats och bevarats äh, Förr körde man ju tåg På 40-talet fick man eltåg Stockholm, Rimpå och Och man körde också tåg utan eldrift mellan Stockholm, Östra, Rimbo, Halstavik, Stockholm, Rimbo, Faringe, Gimo. Och anslutande tåg kom från Uppsala, Östra till, till, eh, via Lennan, till, till eh, Rimbo där. Så Rimbo var ju verkligen en riktig järnvägsknut faktiskt. Och vad finns det kvar idag där? I uppgift ska det finnas ett område i Rimbo som är reserverat för eh, återkommande järnväg och... Roslagsbanans tåg som kom där i början på 90-talet har i äh, skyltsystemet äh, inlagt skyltningen för Rimbo äh, SL hade en utredning för några år sedan angående sträckan Kårsta-Rimbo jag har inte sett något beslut från äh, trafiknämnden. Hur det blir med sträckan korsda där. SL har ju väldigt stora investeringar här Det byggs ju helt nya tunnelbanelinjer och Nya tunnelbanetåg och Nya pendeltåg och Man kan förstå att pengarna kanske helt enkelt inte räcker till där Men för att var ju fel beslut av landstinget då Att lägga ner tågtrafiken 1981 och då hade vi faktiskt gått ner, då hade man ju bara en motorvagn som gick runt på en personvagn i Limbo. De var god borta och så. Men för början var ju Rimbo en järnvägsknut där faktiskt. Vilket man kan se på gamla bilder. Men det var SJ som Tog bort kontaktledningen och sen lade ner sträckan Rinbor-Nordtälje 69. Ja, det finns ju många andra exempel också på. Eh, felaktiga, tokiga, helt galna politiska beslut. Som eh, väldigt många år senare kan diskuteras hur galet det blev faktiskt där. Hur tänkte man egentligen där? För att egentligen var det ju då statens järnvägar som hade tagit över Roslagsbanan och bestämde då när det gäller nedläggningen mellan Rimp på Nortälje 69 men sen hade ju då landstinget tagit över trafiken där och de fattade det, tog ett tokigt beslut om att lägga ner järnvägen och riva upp mellan Rimpo och Kårsta där. Vilket man inte hade Behövt göra alls Utan tågen skulle ju självklart vara kvar Mellan Stockholm, Östra och Rimpo. Det är väl där SJ byggde en helt ny Linje För godstågen då Från, från Irväl Harg tror jag Söderut Ner mot Halstavik där, Och då försvann den här eh, Godstrafiken mellan Uppsala Östra Och eh, Halstavik söderifrån Med så kallade överföringsvagnar. Där. Efter 77 eh, Men man lyckades ju rädda då sträckan Uppsala Östra Faringen, så har byggt om i Uppsala där, så att man byggde om den där bron där, så att man fick in den katten till Uppsala station faktiskt. Det heter väl inte Uppsala Östra längre och där det gamla smalspåret från början låg, då har man ju byggt hotell och annat där. Jag minns att man rev ju upp det gamla där. Och bredvid var ju också godsmagasinet som är kvar där i Uppsala, det är K-märkt och den här stora godsbangården som statens järnväg hade där. Så att dels var det ju godsbangården som SJ hade och dels var det här smalspåriga järnvägens Och den godsdrafik som fanns, det var överföringsvagnar då faktiskt i Halstavik där. Som rampades då, helt enkelt där. Man kan så köra... ...normalspåriga vagnar på smalspåriga järnväg och så kallade överföringsvagnar, som rampas, vad det kallas där. Det systemet används då inte längre i Sverige här. Det har att göra med att det är olika spårvidder, helt enkelt, mellan statens järnvägar och de här olika privata järnvägarna som har funnits tidigare... Men man kan väl säga att Roslagsbanan lever trots allt. Även om tågen ju vänder i Lilla Kårsta med 350 invånare. Och inte vänder upp i, upp i Rimbo med 5 invånare. 6 000 invånare. Rotelli hade försökt att få en järnväg via Bergshamra att ta upp. Men och har inte blivit verklighet. Man ska också förlänga förresten. Eh, Roslagsbanan ska ju förlängas faktiskt i tunnlar där fram till T-centralen faktiskt i framtiden. Eh, det är svårt att fatta det där riktigt. Men, eh. Och från början fanns det också faktiskt en, en järnvägsbit som fortsatte faktiskt där fram till och med eh, det minns inte vad det riktigt där riktigt. Från början gick det tåg i gatan också, faktiskt där, utanför Själv utanför station där innan el sänkt igen, man har ju byggt om. Man har ju som sagt två byggt om Stockholm, Öster också där. Och eh, Om man tittar på de gamla kartorna så finns inte så mycket kvar egentligen, alltså, vi hade ju då Eldrift, Stockholm, Limburg och Nortelje. Person tog det, Stockholm-Rimbo-Halstavik, eh, Stockholm-Rimbo-Faringen-Kibo, och person tog Uppsala östra till Rimbo Och den försvann alltså redan på 60-talet, med persontrafiken i alla fall. Och sen 81 då så lades den ner mellan Rimbo och Korsade. Men det som är kvar av Roslagsbanan fyller ju en funktion som förårslinjer och så sådär. Med upprustning och dubbelspårutbyggnad och nya tåg och så. Det ska komma nyare tåg också sen, ja. Jag cyklar ju faktiskt från Slaibli gatan där och besökte ju flera utav de här. Stationerna på Roslagsbanan Jag har faktiskt filmat ett möte också i Ormstad när nämligen Action kan. Jag stod på Gresprätt och så blev det tågmöte där i Olmsta. Och jag nämnde Korsda och jag nämnde väl Valdentuna. Jag tog bilder i ös på den sista. Den sista sommaren 2011. man besökte Jusharms gatan i värsta där Då tog jag bilder i ös på där sista sommaren alltså innan jag flyttade där man kunde ju cykla fint också på tre rampar men det är sviken var det va mellan Danderyd och mellan Sollentuna och Danderyd och Danderyd där ja det var väl ensta visning och så också ja och Tible kommer jag ihåg jag kom fram där då det välde ut en massa ungdomar där faktiskt, och jag tänkte att det var fasen i den här stationen. Det stod i Tibble. Egentligen TB Tibble där. Faktiskt. Det var ett gymnasium som, som låg där faktiskt. har vi byggts ut också ännu mer med dubbelspår där med plats mötesplatserna byggdes ut till dubbelspår senare Go Hey, theme song. You want to know the real reason I love you? Because you're so pretty. I, I, I was also full of myself. I figured Sinatra... Mr. Trumpet himself, Harry James. And here's the first bone that got tossed me in my favorite world. from fading too fast How do you lose yourself to someone Since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear, each time you Not see forever, forever If we can be the best of lovers Yet be the best of friends If we can try with every day To make it better as it grows With any luck, then I suppose The music, it never ends I know the way I feel for you It's now or never The more I love, the more that I'm afraid That in your eyes I may not see forever Forever If we can be the best of lovers Yet be the best, the best of friends If we can try with every day to make it better as it grows with any luck then i suppose the 1940 and break number two i was now a singing employee of tommy dorsey the general motors of the band business and man the loot was out of this world every single week 125 clams but even more fabulous I was rubbing elbows with TDs arranger of geniuses such as Axel Stordall, Cy Oliver Paul Weston, Dean Kincaid etc etc etc and with talent like that going for you plus a song like this plus the Pied Pipers why a minor bird could come up with a hit platter I'll never Smile again until I smile at you. I'll never laugh again. What good would it do? For tears would fill my eyes. My heart would realize That our romance is true I'll never love again I'm so in love with you I'll never thrill again to somebody new Within my heart I know I will never start to smile Until I smile at you mm. Until I smile so many dreams that don't come true dreams we fashioned when summertime was By a word That somebody Left Unspoken You're the ghost Of a romance In June Going astray Fading too soon That's why I'll be at one and only till Att ryggen är återställd, så tar Bengt Åker och Annette en provdans. Jag ska vi hoppet Mycket. Någon och vi sångade ett annat som är han och Annette fann varandra på en dans och blev kära. Och Det blev startskottet för en karriär som tävlingsdansare. Det var ju det vi träffades, så det är klart att eh, under 30 år levde vi för dans. Det var inget annat, men eh, ja, olika skeden är livet. Nu är det barnen som gäller, nu är det de som får ta tiden. Sen får vi sen se när barnen mitt hemifrån. Vad som händer då? Är det alltid mannen som före i dans? Ja, det får han bestämmer. Men i övrigt då? Då bestämmer jag. Är det så? Ja, det ser du Ingen semesterdag blir perfekt utan ett bad. Efter att ha suttit i förtältet hela dagen har Eva plötsligt fått rejäl fart under foppatofflorna. Vad är det som händer då? Stranden. Och det ett tag det var bara jag som ville dit. Barnen jag har inte druckit iväg till polen. Jag gör strandväder. Vilken härlig sommardag. Det fälls Det blåste mera på stranden. Men jag ger mig inte. det. Det är jag som har fått till att vi ska hit, så här ska vi sitta nu. Nej, det här är jag den friska vinden gör att det är ganska gott om plats på stranden Men vinden gör också vattnet extra behagligt Det är faktiskt väldigt svårt det Är du just nu eller? Vad ska du göra? Ska du är Lagt in nya plattor i den Anlitar du inte kaken Så här låter det när jag kommer hem till familjen efter en lång Välkommen till Sverigekanalen direkt! Utgivare är Gunnar Andersson i Långtsytan. Välkommen till Sverigekanalen direkt! Utgivare är Gunnar Andersson i Långtsytan. say "Inland e land and I did what a personal September new tunes old tunes all those tunes that just get you going on oh, London's best smooth jazz commercial free and this is brand new from Mick Young's latest album oh yes a sound, what an album. That's the title cut, Just Being Me, Nicole Young, before that, Elan Tron, on London's Best Mood Jazz, How Are You This Time Round, here we go, for just a few hours, as always, just chilling, plenty of new releases this time round, this is Rob Zinn, Super Album, what a trumpet player. good, how are you? Yeah, good. Good, good, good. Yeah. Rod Lucas Senior. And Rod Lucas Junior. Yes. Just chilling in and out you babes, not far away. Yes. It's been eventful, hasn't it? And Rod's been out and about. What did you go to? I went along to EGX Rezzed at Tobacco Dock in London to see how games are made, games are developed, meet some of the game designers. Truly a great experience. Yes. And it was all free. All free. Very, was very it free? Nice. It was free. It was free. for Gerald and Allie. Det är en här med. Det. Jenkins interface uh, oh, okay. oh, that is it. beslutna members at lucas@hotmail.com. Oh. Pretty uh, on just listen to us on our listen. jazz så kan This is from his latest album. This is Lynn Round Tree and it gets better absolutely Ja, så kan det vara så du? man Det hörs på en kanal där, jag hörs på bägge där. Ja. Genom lite raspiga audioväxlar här, kan man säga faktiskt. Det lite raspigt, men det hörs i alla fall där. fast i fastighetsboxen här Det är The craftier. Här. Ja, nu. Ja, det var lite glappkontakt det. Åh, växlar här. Vi har flera gamla slitna. Och här som läggs i olika lägen. Nu. Så att det kan bli lite glappkontakt, hur man kallar det, och det är slut här och det raspare och raspar av hör hörs jag på. Ja, det hörs jag på. Äh, lika starkt på vänd så höger. Are you still doing the games? I am, jag. var jag go till BGX I see them how Så jag kollade. och sen var och så såg jag en som lå. Man låg på nånting där jag verkligen ha somnat in gräsmattan här. Utanför... Ja, nu förstärkte jag upp också. Nu är det korrekt här. Det är gamla, slitna audioväxlar här som jag haft i många år och man lägger åt dem i olika lägen. och. Med åras lopp så blir det lite graffkontakt och lite rasp, till raspar och där. Så, och det hörs också när man vrider upp de där audioväxlarna. Lite gamla och slita, men de fungerar i alla fall. Nu hörs Jaha. jag lyckas starkt på vänsterkanal här som högerkanalen. Det är vanlig fredag när det inte är sommartablås så. Jag får med beställa en också faktiskt här. Det var alltså hårtorken som hade åkt ner i golvet förut. Jag då var i sängen och hörde den konstigt ljud här och så. Hårtolken hade dessutom kommit igång av sig själv också där på köksmattan. Mycket märkligt. Det var inte så varm så kanske inte var så länge men jag har lagt den i som kommer från exotusentåg där så att de ska inte kunna ramla ner på köksmattan igen och börja komma igång av sig själv faktiskt. Jag <laughs> undrar vad fasen var som let faktiskt här. Det var något konstigt. Det var hårdtorken som har åkt ner i golvet. Och hårtorken hade startat upp sig själv för att den hade varit avstängd. Men äh, när hade lagt ner en så den ska inte kunna åka ner igen på köksgolvet och komma igång av sig själv. Där nej. Ja, det händer mycket konstiga saker här. Och vi ja. kanske ringer in på 0225 601 43. Jag måste koppla om då, och då försvinner den här. Mikrofonen. När jag lutar mig fram så hörs jag igen en, en mikrofon som ligger emot högtalaren på högtalaren, telefonen. Så jag kan inte prata den här mikrofonen på samma gång som jag. Det har telefonen igång för en helt annan kanal på den här Audiovexen som jag kan höras genom en man är inbyggd mikrofon eller är inbyggd. Eller... Ja, en mikrofon från headset som ligger mot högtalaren på högtalartelefonen. Det går inte att höras på samma gång. Det går inte att få in... den här mikrofonen det är en kondensatormikrofon där, så det går inte att koppla in här på den här mixen tydligen. Det går inte att få någon signal. Det inte att koppla in den här så att det går inte se C-datorn. Men det fungerar i alla fall här då. Från del datorn på matdagar, tisdagar, torsdag och fredagar. Nu är vi kondensator-mikrofoner där så att det hörs inte på mikrofoningångarna på mixen här. Så den här mikrofonen är inkopplad till så fall det kan ha upp telefoner via... Via Reglerna här Vi pratar i mikrofon på samma gång Men Att mixa in telefonen var en regel här Det går inte nu. Den Det är I'm searching for my love Lite glappkontakt på intern-signalerna Det som jag lyssnar på på Mina lurar När jag fick bort lite tejp Och så var det olika kopplingar här som är komplicerat Och men, det kan bli lite glappkontakt Men jag tror jag har fått en stabil är signal på studiosignalerna Så jag hör internt genom audioväxler Audioväxel Det är ganska så rörigt här med och så att jag kan tyvärr inte kan koppla in mikrofonen till den här mixen. För att man kan tagit upp telefonen på en egen regel där. En egen kanal tillsammans med min mikrofon. det går inte att genomkå en satomikrofon Ja och det går jag att få via Skype också. Men jag orkar inte med det faktiskt. Jag är ganska så trött. Jag är uppe tidigt. Man orkar inte mycket som helst, så var den 5-6 kilometer där faktiskt delvis upp på Kemp och berget och på och vägen ner. Över hyggen av vandringsledet i jag vägen och sen med äh, vandringsleden och på vägen ner. Upp bit på bergsvägen och ner. Vandringsleden, Dalkarsvägen och ner. spåret upp, den äh, högra backen och så ner. Sen till Kempåväggen igen. vägen igen. Korsar Storgatan och förbi här. Klosteriden som är helt död. och grupperna klipper gräsmattorna varje vecka och vattnar med vatten. Och vi spelar fotboll i Division 6. Det är helt dött på idrottsplatsen här. Klosteriden och Dansbanan är helt död. Det är helt dött där. De har renoverat Dansbanan. Men det finns inga band som spelar här alldeles, så det var helt fiebigt. Det är en, en vandringsled som går ut utanför Klossrinens sinosplats. Ja, men man kommer fram till vattentornet. 28 tv-reklam också. Det är verkligen upprepat sig till vad han det här. Nu har jag väl lagt in tvn också på en annan kanal på... Nu är av solen och få 500 kronor i välkomstbonus, helt utan omsättningskrav. Och du, alla kan vinna hos Maria Casino. Ja, jag är tillbaka. Det sa du av gång, och ettans. ettans mikrofon här. Och Jag så såhär yoghurt ja. Och bete ju någon Minipizza där Jag vet kan sätta hårtorken Och det är ju Köksgårdsmatta där Och kommer igång av sig själv Kan sitta faktiskt ja. Jag har lagt den i en snabb röd korg så jag inte kunde åka ner på golvet eller på köksmattan igen och starta upp sig själv. Det var väl lite aggressiva och Jag tror jag bet med också sådana gånger. Inte för ruger som södra kingarna framför det. Lite myggsvärvar och så är det delvis så lite kalla, kyliga nordvästliga vindar. Så nu hörs jag starkt här på vänster och höger kanalen som det ska vara lite glappig. Audio här. Jag har lite förstärkning också på reglerna här. Det är gamla mixer som har lite ett också man köpte för. Stockholmsnärrådet där bodde på Främlingsvägen i Midsommarkrans med Egerstjärn och det var ju Stockholmsnärrådet 88,0 MHz radio 88. det var ju 20 watt sändare i mån men äh, gamla televerket radio eller Telekom ju som hade ju då satt upp det här och femte Hötorgshuset och det gick ju nästan till Södertälje och jag hörde det ut i Vegahaningen Nordenskjöldsvägen 61 Men jag hade faktiskt inte tänkt på att ha eh, Teknisk utrustning för att spela in För det var många nattsändningar och så Man låg ryssande på där en gammal, eh, Det är rivet nu Det var en gammal cirkusvagn Från början Som hade stått i Lanna I eh, Huddinge kommun Och jag tror jag skulle se den där hjulen också Som hade rullat på eh, Det var ju dubbla sängar och garderobor och Gasolkök och diskbänk och, och det är borta rivet. Och storstugan är också på väg i rivet också. Det är länge sedan. Jag har byggt upp en stor plan Och där lyssnar man på 88 rätt så bra faktiskt. Tråd antidärma. Nat senningen och så. Jag började på att spela in. vinst med kassettspelare. Jag hade då apparater faktiskt för kassettband och så. Men jag tänkte inte på att spela in där. Och nattsändningen var i sex timmar så hade det krävts flera kassetter, men Förlär så tänkte jag aldrig på det. Det hade varit kul faktiskt, jag haft en massa. Men det hade gått åt väldigt mycket kassetter faktiskt. Och haft en del inspelningar. Men jag lyssnar ju så att säga, men tänkte inte bara spela in via radio Alltså radio med kassett spelare. Jag fick in 88, den är så bra faktiskt där. Det är helt perfekt kanske, man. tillräckligt signalstyrka det. Det var ju 20 watt faktiskt från Stockholm City. Det där flyttades ju sedan När Närrådet tog över de där sändarna de köpte dem från Terrakommeln. De sitter ju då för tre frekvenser på något hustak i Hegersten Ett tag fick de problem också med några de filmer Det störde men då fick jag ner effekterna. men Jag tror det sände med 88 och 95,3 sände väl med 200 watt tror jag. Och den gamla farsta sändaren som det hände förr med sände väl med 50 watt. Men det hörs över interneten. få nya amerikanska serier här tycker jag med någon indisk äh, gubbe där. Ja, det kan ju vara lite lustigt en ibland, men äh, äh, ja, för det är och kul kanske Men dessa eviga amerikanska serier det borde ju kunna finnas andra länder än bara i USA och England hela tiden Ja, vad en trevlig och låt äh, Det går fort faktiskt, det närmast här närmast slutet på juni här, det borde vara varmare faktiskt, det även idag i går var det ännu värre med blåsten och heder i var också nordvästiga kalla vindar och nu skulle det få gå här på eftermiddagen men det verkar vara sol faktiskt, det stannade inte ja, jag ser till sol där ute men i appen stod det så skulle det vara muligt så det var lite kallt i luften här på morgonen med kalla friska nordvästliga vindar och... Jag såg lite rådjur också på något fält här, Slotterängen här, några om här. Badplatsen ligger helt död, döde där. I alla fall när jag tittade, det finns inte människa som badar på räddningsbadet i Lågsjuttan och för några år sedan hittade polisen, eller det var någon som hittade i alla fall. Ja, polis var på plats i alla fall. En, en avliden person hittades för några år sedan med räddningsbadet och enligt uppgift från polisen så förlor, låg inget brott bakom det där dödsfallet det var en person som helt enkelt hade äh, antingen drunknat eller drabbats av någon form av sjukdom äh, någon form av utav, utav sjukdom bakför ett tag sedan när vi cyklade tillbaka villan i snösveden där Therese fick en yxa i huvudet och Björn Olsson fick 17 år och efter flera år har polisen tagit bort avspärringarna och eh, alla de skrotbilarna som man hade på tomten. Det var ju skrotbilar som man plockade reservdelar på i princip. Det var det kanske var någon som kunde rulla, rulla och då har det flyttat in eh, nya människor. Den som bodde innan var en gubbe som hängde sig hängde sig i huset och den som bodde innan var en kärring som var tokig och kackade i dikerna. Det är 6000 sidor att läsa för undersökningsprotokollet där men det tar vi inte upp för det är så otrevligt att resa med hemska bilder och så på den här yxan och allt blod i den här mattan och ja det var för säkert. jag vet inte hur den där teres tänkte faktiskt, han var ju knarkare där och han har på hög ved med yxan och han hade inte fått isen och knark där så retade hon upp honom han blev ju inte när han hade knark i sig alltså, men han har inte fått isen av knark. Han körde med extase och allt möjligt. Han blandade redan med... Han har flyttat och på vindan där. Han hade ju ryska maffian efter så grejerna. Han är livsfarlig typ. Och Det fanns ju personer också kring den här Therese som sa det att han skulle inte, inte alls vara ihop med. Han kan vara helt livsfarlig. Han är en knarkare, han är en kriminell och, och har ju fruktansvärda kontakter och... Det slutar i försäkritten med lyxan och så ja. Men det tar vi inte upp Någon mer faktiskt. De hyrde en stug uppe i Hins också, men där blev vi osamma på grannarna där så att de blev utegna från det huset. Han skrek åt den gömde där uppe, vad var det hette där, att det blev farligt helvete. För det där med att hon åkte, flyttade de inte hyra huset uppe i Hins de har sett de här typerna faktiskt Och det var en stor polisinsats också Han greps för i skogen uppe i Helsingland tror jag Utav insatsstyrkan Det var ju fullt pådrag efter honom Han gömde sin i Inom skogsväg där Och han har varit i Norge där Och nere i Stockholm och så Men han, han fick 17 års fängelse faktiskt Och det är 6 sidor att läsa. Så att det tar vi inte upp. Det är en förskräcklig händelse där. Man har ju förhört ICA-personal boende där borta i snösveden. Det är en liten fluga också som man ska pilla på med det. Är inte så lätt att pilla på en liten fluga som flyger förbi. De är så små. De stora flugor brukar vara så snabba så hinner man inte pilla på dem faktiskt. Men äh, jag tog i alla fall visa kortet och ringde upp gummorna. Tantorna på Lundströms skor. Och när jag klivade av bussen så såg jag ju självklart också Lundströms skor. Jag köpte på par bageraskor här. Jag har skokartongen här. Svarta med vita mönster, svarta skosnören och vita i reserv och väldigt lätta. väldigt lätta skor. Vägen är nästan alltså ingenting, alltså lätta, snygga, väldigt sköna att gå i faktiskt. och funkar både på asfalt och grusväg också. Det. 500 spännare men jag fick rabatt så någonting på 300 och de här gummistövlarna kostade 600 kronor det går att använda på vinter med socka. och jag har ett par kängor som går på retur till Engelsons i Falkenberg jag får betala 150 spänn i retur och så kommer ju resterande belopp tillbaka in på personkontot jag har ingen legitimation jag kan inte få ut på ICA här, det går inte det kräver ju två fullmakter Också faktiskt det Är det väldigt blött ute får man köra med gummistövlarna Faktiskt så mycket Vattenpölar då Ute i skogen är det kladdigt och geggigt och ledigt och dant Och vattensamlingar och sånt Då kanske att det ska gå med de där De här lågskorna Då blir det gummistövlar med dubbla strumpor Och på vinter får man köra med Ragsocka och sådär hon sa det, det går ju på vintern också där Och Tempo har ju öppnat också nu Ner i hela centrum, centrum Gallerian där de har ju ganska många butiker Framskring Åsgatan där Och även på några andra gator där De hade nämligen inga känger. Det fanns ju två skor som var som känger kan man säga Men det, det var ju fel Storlek, storlek 41. Jag är storlek 46 eller, det var storlek 41, storlek 43. Det var ju för små. Och till hösten får de mina kängor av vinterställda som kostar alltså 1200 kronor. Där. Men man kan ju använda de här gummistövlarna, jag har kvar de gamla kängorna faktiskt, de sjunger på sista versen, man kan få in grus på Grusvägen och gummistövlarna har gått sönder, bägge två högst upp där, men man kan ändå gå in med ett tag till. Och de här parkerade är snygga, och de är lätta, och de är också väldigt sköna att gå i. Gubban är död, han var tysk men han hette eller kallades i fall för James Last orkester. Vi ser, uh, Jag kan se på den här uh, Winambiconen Att det står James Last and his Hammond Combo uh, Elektronikorgan Hämtat från uh, Youtube Och sen omgjort Till MP3 uh, Det var så Hammondorg orgel, elektrisk orgel. Jag tror han kom på 60-talet här. Fungerar som underhållningsmusik. Han blev ganska gammal gubben faktiskt. Han trillade av pinnen för några år sedan. Här. Han var tysk, jag vet inte riktigt. James Last, det låter inte så tyskt. Jag vet inte, jag tror han hette någonting annat faktiskt. Men... Det kanske var hans artistnamn där Och han hade ju väldigt stora Om man ser på Youtube så är det var väldigt stora orkester Det var ju Trummis självklart Och flera var Basist Stråkavdelning Saxofoner och trumpeter Och körer Det var ju mäktigt Och så hade han tagit pinnar. där ända in i den sista äh, gubben så att han vill komma ut med ett antal plattor och det var väl instrumentalt också där äh, i princip det finns en mp3 från Youtube där äh, Jim Slås orkester spelar äh, Abba-låtare instrumentalt alltså så det är lite en annan äh, tolkning faktiskt som de kända Abba-låterna där Marianne Haslav ja. Liberalerna har alltså fått en ny partiledare idag som tar över efter Jan Björklund Då frågar jag landsmötet om ni beslutar att välja Ja, svartare kan man inte bli faktiskt då Det finns ju faktiskt snygga svarta kvinnor också måste man säga liksom det finns fula och jag tycker kanske att Saboni tillhör den där fula, det är faktiskt inte speciellt snygg för det finns ju alltså svarta kvinnor Eller färgade kvinnor som är äh, snygga Men, äh, Det finns också svarta kvinnor Som är försäkert fula faktiskt Men, Så att det finns ju både och eh, Och så är det ju faktiskt hur Hela världen finns ju snygga kvinnor Utöver världen och fula också Jag tycker att de faktiskt inte tillhör de där snyggare Svarta damerna utan tycker jag med att Till och med de är mer fulare där, faktiskt, då. Sen får vi se också eh, och, Lite senare När man gör mätningar om det gav någonting. För att eh, liberalerna är små faktiskt. Och de har ju, de ligger alltså farligt nära 4%-spärren. faktiskt då blir det negativ effekt av eh, hennes partiledarskap. Så då lär de hamna under 4%-spärren. De kan ju bara hoppas på att det blir tvärtom. Att de går upp något där. Eh, vi får väl se. På det korta perspektivet var också på det längre perspektivet hur det blir med Sabouni som partiledare för det här lilla tidigare Folkpartiet då eller Folkpartiet Liberalerna som nu heter Liberalerna skulle kunna komma efter valet 20 Jag skulle dock säga att det var faktiskt tack vare det dåvarande Folkpartiet som Ljuve drev fram detta med närradio man hade ju försökt 1970 då styrde sotsarna men det var 1976 tror jag då fick vi en borgerlig regering och jag tror det var 77 typ som Folkpartiet fick igenom ett förslag om försöksverksamhet med närradio observerade alltså endast försöksverksamhet under en begränsad tid på tre år och eh detta skulle ske på ett antal utvalda orter i Sverige. Och sen skulle man då utvärdera det hela. Och försöksverksamheten startade väl 1979 tror jag. Och jag tror att det var 1982 eller 83 typ som man ju klubbade igenom i riksdagen att försöksverksamheten med närradion skulle bli permanent. När radion skulle vara kvar och när radion skulle dessutom byggas ut också kraftigt över hela Sverige och även långt senare fick man även eh, starkare sändare med unga damer på något gym som löper på sina löpbåner med hörlurar där. ja ja det är inte min stil eh, Stockholms närhållande på 88 MHz är det 20 watt och när Järvasändaren kom var det 10 watt. Rudi Huddinge hade en slavsändare i vattentornet i lända på 5 watt. Så att det var alltså inte mer än normalt sett. Ja, från början var det många orter så var det 5 watt. Så man höjde upp till blygsamma 10 watt och enligt där på 88 så skulle det höras 5 kilometer från från sändaren helt enkelt för att det var ju alltså närradio det här men långt senare så kunde man ansöka om att få upp effekterna ute i glesbygden här till jag tror det var typ 350 watt och liknande men det kostar ju också om man ska hyra in sig på telekomsmaster och så beroende på höjden eller sakfrågor, både liberaler och centerpartister. Men sen när det gäller besked i regeringen. Det här var ju långt innan internet. Så det var ju absolut inte alla som kunde höra när radioen även om den fanns i en kommun, beroende på storleken på själva kommunen. I vissa fall, i vissa fall hade man ju slavsändare också. Men de hade också blygsamma effekter. Jag för att Radio sikturna hade en slavsändare från början ute i sektorn också där på kanske 5-10 watt någonting. Jag för att det var så faktiskt Jag tror att Sigtuna hade en slavsändare för början i Sigtuna Eller var det inte så Och många stationer fick också högre effekter senare Och då var det inte 10-20 watt utan kanske 350 watt Men uppe i Norrland så är det ju enorma avstånd och det kan ju inte höras från centralorten över hela kommunen med tanke på stora avstånd helt enkelt där. Det är tack vare internet och nätet här som det är möjligt att avlyssna. Med hjälp av datorer och surfplattor och smartmobiler. Men på den tiden så fanns det inte några internet överhuvudtaget. Då. Jag skulle ju draga det. Men så att... Det fanns för en möjlighet att spela in programmen också på kassettband och skicka till vänner och sådär Vilket kunde, kunde förekomma Att man spelade in program på kassettband och skickade det Eller kanske Annonserade det ut att man kunde beställa kassettband med inspelningar från radioprogrammen För 20 till exempel Och, och avlösna kassettband med, med tidigare programmen Och ibland var ju folk också på tillfälligt besök i Stockholm där och kanske hade med sig någon apparat att kunna spela in på radio eller och del Hörde röka sånt inspelning För det fanns alltså en tid också innan det här med internet kom Och sen blev det naturligtvis en förbättring där Vart efter också här för den tekniska fronten Ja, den här lilla dvärgen Ullenhag, lika liten dvärg som Morgan Johansson och även den här lilla skägga juden Padrovsky där, han hoppade av. Redan innan hade den här skäggiga gubben som hoppat av så det var ju klart att det skulle bli Saboni som är partiledare för, för Liberalerna här. Miljoner kronor i statligt stöd. Och på, på kort sikt och längre sikt får man se hur, hur effekten blir sist kommer det att sänka Liberalerna Så att de hamnar på 3% Och i nästa val så kommer man utanför riksdagen ja, Det är bara hålla tummarna faktiskt Och i värsta fall så är det en uppsving Så att de kanske kommer upp lite grann där Något högre Men, ja, Vi hoppas på motsatsen faktiskt ja, Jag ser en liten flicka på tvåan Har en skurhink Hon hade en skurborstens Skurrink och skurrborsta skur, skur, skur, skur, Vad heter det? Jag är trött Eftergårdagen och så där Med hel den morgon där Jag har fått i mig lite yoghurt och Juicer och så här va Lite giflar och så här Ja man såg det lite mer människor i Helimorna såklart då Åsgatan är mycket affärer och så Men det var lite kallt och blåsigt tycker jag Det var en kafé också där det att folk och... För vi hade ju haft ett café här vid kanalen här Som hette Café Oa Som var stängt och så var det någon kraftig kvinna Som försökte sig på att öppna upp igen Med en reklamskylta här Vilket har pågått några somrar Men jag kommer att tänka på det Att det där kaféet har inte öppnat upp i år Café har inte öppnat upp faktiskt Det var ju för få kunder överhuvudtaget faktiskt och parkeringen har ju fortfarande delvis trasig asfalt också där, borde lagas men ja, vad ska man göra det det är inte jag som lägger asfalt här precis det var ju för få kunder helt enkelt här, det är ju så dött här man alltså ser inte mycket människor överhuvudtaget här i utan det kan ju inte löna sig. Det, det är väl bara ike butiken som, som det går bra för faktiskt där. Det kan inte vara något annat som. Appels och Slant går tillbaka. Gator köket har nästan inga kunder alls. Det är väldigt få kunder. Jag har inga 25 butiker alls kvar här. Det är väldigt få butiker. Där. Det behöver få både cykel så Jag kan inte köpa skor eller någonting här I kläder för damer Det har jag öppet en gång i veckan Bara. Dåligt går det Amhara, Som etiopiska säkerhetsstyrkor Nu ska gripit 212 personer i Amhara Och ytterligare 43 misstänkta I Etiopiens huvudstad Addis Abeba Uppgifter om gripanden var ute I den statliga televisionen igår Och bekräftas av regeringens insatsstyrka idag det framgår inte vilka som gripits eller vad de anklagas för, men ett etnonationalistiskt parti i har tidigare meddelat att ett femtiotal av deras medlemmar gripits. Etiopien har haft förhöjd beredskap sedan i lördags. Nej, det är inte mulet alls. Det var på att det skulle vara mulet. På eftermiddagen, i är sol det är halvklart här. Jag ser en bebis på två gånger. De hälsar på en gammal och gammal tanter. en appen. Ja. Jag brukar se kajer också när de pickar på gräsmattorna med sina ungar som de ska mata där. Det är konstigt att Kim Blomqvist radio hörs fortfarande fast han är död och begravd i maj. Det är, mycket märkt, det är ungefär som Kim lever och så men så är det inte. Jag vill inte se någon jultopter på tv. Det är försäkligt. Man får slippa sl se förbandade julen och gången. Finns det finns inget värre, hemskt. Ta bort både jul och nyår, alltså det är förskräckligt. Får man se en jultomte på tv här? Det vill man ju inte se. Finns det några vidare, alltså? Och sen spelar jag inte in roll i Hedemoras julsändningarna mer. För jag tycker inte om julen och nyår heller. Jag tycker inte om snö och vinter och kyla överhuvudtaget. Jag såg också på Facebook också min syster där nere, Anna-Lisa född. Maknabara, hon är väl 40 år eh, med sina barn där lilla, lilla Emity en blond tjuse sak vi har ju samma svenska mamma där som har bott i Sydney så 64 jag har väl fem bröder också faktiskt där det är svårt att kolla, hålla koll på alla namn där faktiskt den där Thomas han har inte han har ingen Facebook så jag kan inte få kontakt med med min syster där blond, Anna-Lisa, som bor i Port Macquarie, Ut med havet. Och har en söt liten dotter också, som heter Emmety. som inte går ersätta med något annat, eller ett Kritiken handlar framförallt om att kommunernas politiker och beslutsfattare behandlar musikscenerna styrmodligt vid klagomål från grannar eller vid ombyggnationer. Och att det saknas ett utvecklingsperspektiv Anneli Telford håller med Och eh, på hela vår station så fanns det anslag Från Trafikverket om att från och med första juli Så är det förbjudet att röka på samtliga plattformar På stationerna, tågstationerna I Sverige Jag såg någon svart eh, Från Somalia som ju rökte På plattformen Och frågan är om hur det kommer att efterlevas också eh, Det borde kanske stå på engelska också där Stod nämligen på svenska Och det kan ju finnas folk här som inte förstår svenska Eller turister också där Det fanns någon sida också på trafikväket.se Och snedsteg och Jag tycker kanske att Trafikverket Borde tänka på det där att ha skyltar Även på engelska faktiskt Som det bara står på svenska Det kan ju finnas folk som helt enkelt Inte förstår vad det står där Det var alltså text här Det var en vit kvinna som det för de en stor fet neger där, som flyger i vägen. Mycket märklig reklam faktiskt. Jag har inte hört några protester från afrosvenskarna så alltså riksförbund faktiskt på den här reklamen när jag ser vit kvinna som eh prutar till en stor fet neger som flyger i där och landar och mycket märklig reklam det där faktiskt och de här Skyltarna från Trafikverket innehåller faktiskt inte någon symbol heller på någon överkrysad cigaretter. Men det kanske kommer upp lite annan skyltning också. Här, eller tobakslagen krävs, eller skärps ju från den första juli här. Jag får inte stå på busshållplatser och röka heller här. Och vem ska kontrollera det och så. Jag tror inte polisen har några resurser att åka fram till folk som står och röker och så. Och bötfära dem det är ta samt text. Vad regnet? Varmt blir det med 23 till 27 grader i Dalarna? Den -dalar 15 20 grader och så svag till måttlig nordvästlig vind. Så den som vill ha fin väder, den kan nog känna sig ganska nöjd med lördagens väder. En så länge är det fredag och en så länge är det eftermiddag i P4 Dalarna. Denna är den 28 juni 2019. t 4 Sveriges radio. Nej, det heter ju Sveriges röd Dio Det stavas alltså är röd Dio, inte Sveriges rad Dio Utan det är då röda råttor som är svåra att Ut, utrota statlig hjärntvätt och det går inte att smita undan för det är nämligen på skatten Men i mitt fall är det reducerad avgifter så att Och det kan bli ganska dyrt också med hushåll här när man är över 18 år, för då ska ju samtliga betala in med skatten Och den statliga hjärntvätten består inte bara av Sveriges röd tio, utan även SVT, som är förkortning för Sovjet-TV, inklusive utbildningsradion som även förekommer på tv också där och eh, man hjärntvättar ju små barn och eh, det är alltså statlig hjärntvätt och enligt avtalet med staten ska man vara opartiska och eh, jag tror inte det finns någon som tycker att Sveriges radio eller Sovjet-tvn på SVT är opartisk utan det är precis eh, tvärtom man är ju partiska man tar ställning för massinvandring och öppna gränser och rasblandning. Man är ju av de här utlänningarna faktiskt. Man försöker att få in dem som gäster i programmen och helst ska man få in dem som programledare också här. Det förekommer att man har svarta människor som programledare för ett barnprogram faktiskt. För att då barnen att venja sig med olika rastyper. Detta gör man målmedvetet, det är alltså en djävulsk plan faktiskt utläggt och Gunnar Sandelin har ju berättat att under hans tid på svensk tv där så hade någon programchef sagt att folk ska gråta framför tv-apparaten, man ska alltså göra så kallade snyft reportage. Och det kan ju vara tragiskt att se människor och barn som har drunknat och så på sin flykt så att säga, upp mot Europa. Men, eh, vi ska inte känna någon som helst skuld för detta för vi har inte någon skuld överhuvudtaget för att människor omkommer och så. Det är andra stater som ska ta ansvar för det. Med militär makt att se till att vi inte stoppar de här människosmugglarna och se till att de inte kan tas över över överhuvudtaget över till Europa. Vilket olika länder och så kan bidra med så att de bygger upp så här styrkor som ser till att de inte flyr över haven i här dåliga båtar och så vidare. Och Sverige är fortfarande världens största socialbyrå faktiskt där. Även om man inte säger det i klart text, det är därför som det går dåligt för socialtjänsten också i många kommuner. För hela vårt kommun var det 30 miljoner som ska sparas, men för Farunds kommun till exempel så handlar det om 100 miljoner kronor. Det är det blir stora besparingskostnader faktiskt. Jag såg alltså en gubbe som hjälp på huvudet, med husselkåpen. Det måste man ju på sig dygnet runt hjälmar och hörselkåper där. Och här har vi juden fylld också här. Jag tar det gamla program faktiskt för jag såg en datamonitor för en gång här. Datamonitorer finns väl inte kvar. De flesta har väl bytt till skärmar för länge sedan Alltså där brutten också med krulliga tåler också. nu, judina. Men kan ju vara lite lustig ändå när... Men det är tjatigt i alla fall. Jag tycker att det är mycket amerikanskt och sig hela tiden. Och tv-reklamen som upplepas var 50 minuter. Där har man ju sett. Och så byter man kanal så får man se samma elände igen. Och kramen öppnar dörrarna fort där. Man rör sig ryckigt och håret sprätter rakt upp. Ja. fast du inte tror att du vill. Ingen ångrar ett bad. Hoppa upp på cykeln och ta en slingrig stig i skogen och känn vinden i håret. Sätt dig på en stubbe, lägg bort mobilen och tänk en egen tanke från början till slut. Gör som katten, sträck på dig, lek, vila och ät. Ingen blir glad av att stressa och prestera. Vi sänder nu olika webb mycket nere. Svenskanalen sätter en tillstånd för möjligheten för pressdrag och tv i Stockholm och utgivare är Gunnar Andersson i Långstad. Kanalen säger en tillstånd för myndigheten för pressdrag och tv i stort mål uppgivare är i för pressdrag och tv i Andersson i Presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är fredag den 28 juni klockan är halv tio. Och nyheterna från Omni handlar om att Macron sätter press på Brasiliens klimatpolitik inför G20-mötet. Sjukskrivningarna bland privata tjänstemän har fördubblats på tio år. Kamala Harris pekas ut som vinnare i nattens primärvalsdebatt i USA. Och fantomen åker SL-buss och bo på Grand Hotel under Stockholms besök. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar och Matilda Glaser. USAs president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin träffas för ett samtal under G20-mötet i Osaka i Japan. Trump säger i en presskonferens att deras relation är mycket god och att de har flera saker att diskutera, bland annat handeln och ett visst mått av nedrustning. Had great Ryssland har tidigare uppgett att mötet mellan ledarna kommer att pågå ungefär en timme och handlar om Syrien, Afghanistan, Venezuela, Iran och Ukraina. Och med anledning av G20-mötet säger Frankrikes president Emmanuel Macron- att landet inte kommer att skriva under det stora handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna- om Brasilien rör sig ur Parisavtalet. Anledningen är att klimatanpassningarna leder till ökade kostnader- med en hårdnande konkurrens från företag i länder som inte arbetar för klimatet. Tidigare i år röstade Frankrike emot att EU skulle inleda handelsförhandlingar med USA- på grund av Trumps beslut att lämna Parisavtalet- landet blev dock överkört av en kvalificerad majoritet i EU. Sjukskrivningarna bland privatanställda tjänstemän- har fördubblats de senaste tio åren. Det visar en genomgång av fackförbundet Union som TT skriver om. Antalet längre sjukskrivningar har gått från 7 per tusen sysselsatta 2008- till 14,3 av tusen år 2018- Henrik Ehrenberg som är samhällspolitisk chef på unionen säger att det framförallt är den psykiska ohälsan som ökat. Kvinnor är sjukskrivna i mer än dubbelt så hög utsträckning som män. Och i drygt hälften av fallen beror kvinnors sjukskrivningar på psykisk ohälsa. Idag väljer Liberalerna Neanko Saboni till ny partiledare och hennes första och kanske största utmaning blir att ena partiet- Lars Leijonborg som var partiledare då Liberalerna fortfarande hette Folkpartiet säger till P1 Morgon att han tycker att Saboun är modig och att det är det som har gjort att hon har blivit kontroversiell. Det, det som jag tror nu har medverkat i hennes framgång är ju att hon har ett narrativ som det heter nu för det en berättelse om att hon har vågat stå för modiga saker och sen i efterhand fått rätt. Cecilia Elving som är ordförande för Liberala kvinnor säger till P1 Morgon att de landade en annan kandidat. Men säg nu att de största stötestenarna med Saboni är överspelade. Saboni väljs in klockan ett idag och enligt uppgifter till SVT-nyheter kommer hennes tidigare utmanare i partiledarstriden Johan Persson att väljas till gruppledare. Han kan då få en särskilt viktig roll eftersom Saboni inte sitter i riksdagen. Han blir alltså den personen som ska föra liberalernas talan i riksdagens partiledardebatter i så fall. Den favorittippade presidentkandidaten Joe Biden var en av tio demokrater som i drabbade samman i NBC News andra debatt inför primärvalen. Och han var också den kandidat som fick möta hårdast motstånd. I vad som av New York Times beskrivs som debattens mest dramatiska ögonblick kritiserade Kamala Harris Biden för att ha associerat sig med politiker som under 70-talet förespråkade fortsatt segregation och raslagar i USA. I do not And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. Yeah. But I also believe, and it's personal, and I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. Biden tittade ner i bordet och såg mycket allvarligt ut när han lyssnade på Harris, men svarade sen med att hon missuppfattat hans ståndpunkter. Joe Biden leder i opinionsmätningarna och har en god marginal till kandidater som Harris och Bernie Sanders. Och Kamala Harris lyfts fram som den stora vinnaren i flera analyser av primärvalsdebatterna. CNNs Chris Lissa skriver att Kaliforniens senator gjorde det starkaste intrycket och beskriver henne som lugn, kunnig och statsmannamässig. Aaron Blake skriver i Washington Post att debatten visar på att många underskattat Harry som politiker. Ett exempel han lyfter fram är hur hon under debatten tystade männen- och sa att folket i USA inte vill lyssna på någon pajkastning. Okay, you know som förlorare pekar BBCs Anthony Searcher ut Harrys främste kombatant Joe Biden- som enligt Searcher framstod som sårbar och saknade skärpa i sina svar. Och nu ekonominyheter- att hoppa på kredit på nätet ska bli betydligt svårare än idag. Det föreslår regeringen enligt TT. Finansmarknadsminister Per Bolund vill att uppskjuten betalning- varken ska vara ett förvalt alternativ- eller det alternativ som listas överst i nätbutikerna. EU fattade igår det formella beslutet- om att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland- fram till den 31 januari, det skriver Direkt- i praktiken fattades det enheliga beslutet av EUs ledare redan i förra veckan. Apples chefsdesigner Joni Ive som låg bakom succéer som iPod, iPhone och iPad lämnar nu it-jätten efter över två decennier för att starta eget. Det skriver Financial Times. Vdn Tim Cook säger i ett uttalande att Ives roll i Apples återuppståndelse inte kan överskattas. Nästa vecka drar årets politikervecka i Almedalen igång- och i år satsar polisen på att vara mer synliga. Det är efter att antalet anmälda brott ökade kraftigt förra året. Då var många poliser civilklädda- men i år satsar man mer på att synas ute i uniformen på gatorna- för att alla ska känna sig trygga. För första gången kommer man också använda ridande poliser. På måndag trädde flera nya svenska lagar i kraft- Bland annat börjar nya regler gälla för föräldrapenningen, förändringar i strejkrätten samt möjligheter till anhöriginvandring. Men då ska också alkoholglass försvinna från hyllorna i matbutikerna och kommer efter det bara få säljas på Systembolaget. Andra lagar som börjar gälla är exempelvis att bussar i kollektivtrafiken får vara längre, att kvinnor har rätt till kostnadsfri screening för livmoderhalscancer och att det införs en 15-årsgräns på att köra vattenskoter. Seriellt en fantomen besöker Stockholm i tidningens nya nummer. Och under sin visit i huvudstaden checkar den vandrande vålnade in på Grand Hotel och Reselbuss och dras in i ett gastkramande äventyr på stadens gator. Det framgår av ett pressmeddelande från förlaget Egmont. Jan Bilecki som ligger bakom numret tillsammans med Mikael Sol beskriver djävulen i Stockholm som svensk vardagsrealism i kontexten av en spännande fantomenserie med många starka visuella scener. Skaparen av den kontroversiella tjänsten Deep Nude har valt att stänga både sin webbsida och app, det rapporteras i en Tjänsten använder artificiell intelligens och så kallad deepfake-teknologi för att skapa realistiska nakenbilder av foton på kvinnor. Personerna bakom deepnude uppger att man hade underskattat hur mycket trafik sajten skulle generera och säger nu att risken för att den skulle missbrukas blev för stor. Tjänsten har funnits en tid men blev allmänt känd först efter att sajten Motherboard uppmärksammat den i en artikel tidigare i veckan. Det är ett punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. In an unexpected development at the G20 summit, Prime Minister Justin Trudeau has managed to have a face-to-face -face discussion with Chinese President Xi Jinping. Canada had been told there would be no meetings with President Xi, as Trudeau uses the summit to lobby for the release of two Canadian citizens being held in China. Hannah Thibodeau has more. In the main meetings with the 20 world leaders, Prime Minister Justin Trudeau was seated right next to the Chinese President Xi Jinping. But throughout the afternoon, the two men looked visibly uncomfortable, and in fact, it seemed like they were ignoring each other. But the prime minister's staff say they did have brief constructive interactions. Then late tonight, there was a cultural event. At that cultural event, it was caught on camera that the two men had what's called a pull-a-side. So it's off to the side of the event, they had a two-minute conversation, and translators were present. So when we asked the Prime Minister's office what that interaction was like, they wouldn't give us any details of what was said or discussed. That's the CBC's Hannah Thibodeau in Osaka, Japan. The two Canadians in custody, Michael Spaver and Michael Kofrig, were picked up by Chinese authorities in December. The arrest coming shortly after a senior Huawei executive was detained in Vancouver at the request of the U.S. government. There has been a derailment inside a train tunnel running from Ontario to Michigan. There are reports that as many as 30 cars are off the tracks, with at least one car believed to be hauling dangerous goods. No injuries have been reported, and there's no sign of a fire. CN owns the tunnel that runs from the under the St. Clair River from Sarnia, Ontario, to Port Huron, Michigan. Ontario's top court rules today on a challenge to the Trudeau government's carbon tax. The Doug Ford government says the carbon pricing law oversteps Ottawa's constitutional authority. Last month, the Saskatchewan government took a similar challenge to the Provincial Appeals Court and lost. Vancouver is preparing to welcome a visitor that has been at the center of a festering dispute between Canada and the Philippines. It's a ship carrying 1,500 tons of garbage and That's expected to dock in the Lower Mainland at some point early tomorrow morning. Laura Lynch reports. They arrive in a steady flow, garbage trucks backing into place, dumping their loads into a deep pit at an incinerator in the suburb of Burnaby. This is where that notable load of rubbish from the Philippines will end up in the coming days. Chris Allen, the Director of Solid Waste Operations for Metro Vancouver, says this may be the most infamous garbage the region has seen. It, it definitely has attracted a, a lot of uh, interest, both here and abroad. The saga began when a Canadian company sent... From the Sky News Centre at 4, Russia says it's provided what it calls relevant answers to the UK about the Salisbury spy poisonings. Leaders of the two countries met at the G20 summit, with Theresa May directly accusing Vladimir Putin of being irresponsible. Foreign Secretary Jeremy Hunt, speaking at a Tory leadership hustings in Exeter, agrees. Last year... Russia used chemical weapons on British soil in Salisbury leading to the death of a British citizen and my worry about Russia is that they're up to their old tricks A 12-year-old girl who drowned in a river in Bury yesterday has been named a Somalian refugee, Sukri Yaya Abdi. Police are warning people against the dangers of swimming outside to call cool off. The owner of a food company which has gone into liquidation following a fatal hysteria outbreak says he feels desperately sorry for his 125 workers. Martin Caulfield welcomed the confirmation that the good food chain was not involved but says it came too late to save the firm. The coroner says intelligence was not acted upon in the lead-up to the London Bridge terror attack. The inquest into the deaths of eight people in 2017 is concluding today. The ringleader of the attack, Karam Butt, had been investigated by MI5. A home affairs correspondent is at the Old Bailey where he's been listening to the chief coroner. The brother-in-law of Karam Butt contacted the anti-terrorist hotline two years before the London Bridge attack. So concerned was he about Butt's extremist behavior. Behavior, but that was never passed on to counter-terrorism detectives. It's the hottest day ever in France, with 45.1 degrees being recorded in the south of the country. The previous record was set in 2003. And Danny Cipriani has been named in England's 31-man squad for their second Rugby Union World Cup training camp. The Gloucester fly-half has not been involved in an England squad since his arrest for assault last year. That's the latest. I'm Amelia Cox. <laughs> News Radio UK. Showbiz. David Beckham has defined trolls by publicly kissing his daughter Harper on the lips once again. The football star has been criticised by some on social media for doing so. Sharon and Ozzy Osbourne have hit out at Donald Trump. It's after he used one of Ozzy's songs, Crazy Train, without permission. The couple have responded by issuing a statement saying the US president is forbidden from using any of Ozzy's music in political ads or in any political campaign. Paul Rudd is said to be in Final Talks to star in Ghostbusters 2020, the Avengers Endgame actor. He's been lined up to play a teacher in the film, which will see Jason Reitman, whose father Ivan directed the original 1984 movie, stepping into the director's chair. Susan Boyle says that not having children is her biggest regret. Britain's Got Talent star says so she'd love to start a family, despite now being at the age of 58. And Beth Chapman will be honoured with two memorial services. The 51-year-old US reality TV star died from cancer on Wednesday. Two separate events will be held in Hawaii and also in Colorado. News Radio UK. Weather. Remaining dry and warm with low cloud in places. There will be some light-showery rain around in... <laughs> Bam, bam, bam, bam, bam. Ja, det är klart, det är som inte alls är kort Jag det vet man strax att det blir blivit dags för en jäkla massa sport Ja, det är min fotboll, hockey, klöling och bandy och golf och stava och häck Bara sport, bara sport, bara massor av sport Ja, det i bollar, klubbor, häckar, puckar, sträckor, spjut och straff för det är hur går och står och gör Och brenns och känns och kjör, spänns och brenns Stankar så bökar så stöker. Och käppar som varendes med på och det är Loppar och och stötar och nickar så det och svarar och jag har lärt sig springa dem och springa dem och kämmar dem och hoppa dem och hoppa dem och stoppa dem och stoppa dem och stoppa dem och stoppa dem och stoppa dem och stoppa dem de, de. och hit och dit med flyt och sen sätter dem liten pärla, sen sätter dem sig i gräset, sen sätter dem nytt fantastiskt rekord. Bollen är puken och pucken är klubba, klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och rottan på repen och, repen och repen och grisen och grisen gör en stryk. Här och vi nu till en intervju med en tjej som har tagit med all och det känns väl bra. Ja, oh, yeah, yeah, yeah. det ger det ja. Här är nästa sportbata, ja det är Kuskar och trav och linne med, Bara sport, bara sport, bara massor av sport Ja, det är resultat som har blir plakat och tabell med kommentar Det är maraton, det är min torn. det är jättemycket kvar Ja, det är mm. rally, skriska och skridskonsalt, kommer till och med dummelots Bara sport, bara sport, bara massor av sport Ja, det är träning och tävling och sorg för Kina och ramla och missa en fort de det var och är och hur det och De och blir och bredd vad om det blir ett du då Nu för heligt. ut för ett svar Jag Alla inte bästa svätser döda hatar varandra slåss. Och alla krigar mot tackarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot och mot hattarna mot hattarna mot och mot och mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot och mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna mot hattarna Dödslista. Vad menar du undrade hon? Jag menar att ditt namn, alltså Emily Jansson, står på en så kallad assassination list på Darknet. Vet du vad det är för något? Hej, Jens Lapidus här. Det där man bitar bit min nya novell Handeln. Nu kan du streama den på din semester i hela EU här på iTunes. För med tre surfar du i EU precis som hemma. Halloj, värvet man ansöks av Swedbank och de vill passa på att hylla företagandet. Vartannat företag i landet är kunder hos dagens sponsor så de kan det här med företagande, affärsidéer och allt som har med entreprenörskap att göra. Och de vill se fler kreativa företag i Sverige som kan anställa, växa och exportera och som bidrar till att förbättra människors liv. Därför har de dragit igång en tävling för just affärsidéer. Så om du har en idé som du tror kan lösa något stort eller litet samhällsproblem och då ska du absolut vara med i den här tävlingen. 10 bidrag belönas med en kvarts miljon kronor Var 250 000 För att förverkliga och sjösätta affärsidén Fram till och med den 31 augusti Kan du skicka in ditt bidrag på Swedbank.se Swedbank Tusen tack Swedbank alltså här, När du är i någonting Mitt i, i dig själv Så tänker du inte, du sitter inte i intervjuar Vadå som skriker till dig och tänker själv så här, fan vad mår det utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det och så jag tänker bara att jag gör min uppgift. <skratt> bervett, bervett, bervett, bervett, bervett. Bervett, bervett. Hon är ekonomijournalisten som med sina prisbelönta grävreportage blivit näringslivets stora skräck. Hon har vunnit stora journalistpriset Guldspaden som är den undersökande journalistikens Oscars kan man väl säga. Och hon har utsätts till årets ekonomijournalist. Men Karolina Neurat har även skrivit skönlitteratur. För ett par veckor sedan kom hennes andra roman ut, Gränslösa. En finansthriller om en ekonomijournalist som inte helt saknar likhet med eh, henne själv. Mycket av stoffet i romanerna är hämtat från en verklighet- hon normalt beskriver på jobbet också- på ekonomiredaktionen på Svenska Dagbladet. Och för några år sedan fick hon enormt mycket uppmärksamhet- för den stora bankhervan. Boken som skildrar HQ-banks uppgång och fall- och q i HQ, det vill säga Mats Kviberg- kan du ju för övrigt höra i varvet avsnitt 205- men hur är det då att stå upp mot de här mäktiga finansjättarna? Finns det ett pris? Och hur gör man egentligen när man skriver prisbelönt grävande journalistik? Och hur mår den typen av skrivande? Det ska vi prata om nu i det värvet som har nummer 270 och som produceras av David Mer Det presenteras i samarbete med Acast Här är hon, Carolina Neurath, håll till godo Hur mår du? Jag mår bra, jag mår jättebra hur ser dina dagar ut just nu, mars 2017? Jag är ju anställd på en redaktion på Svenska Dagbladet så jag går ju till jobbet varje dag. Och sen, så ibland så gör jag lite moderatoruppdrag och föreläsningar och sånt. Jag har några sådana inbokade i mars också. Är du klar med den stora boklanseringen? Ja men precis, jag är lite i slutet av den kan man säga Och det är ju en, alltså därför jag också att jag just nu mår ganska bra För det är en ganska härlig period att precis ha släppt en bok För det är ju ändå någonting som du sitter väldigt isolerat med Och jobbar väldigt hårt och sliter med Och du hinner tänka flera gånger fram och tillbaka Är det här bra eller dåligt då Och sen att väl, när man väl får... Släppa den där boken Och dessutom i det här fallet får väldigt fina reaktioner Så är det en väldigt bra Härlig tillvaro. När jag försökte kolla dina recensioner Så kändes det som att du, alla var positiva Utom din egen arbetsgivare Ja ah, faktiskt Det är så. Den var nog den sämsta den var inte genom dålig, men den var absolut den, den som var hårdast. Den var jummen Ja, det var den. Varför Nej, men jag undrar också. Jag undrar också varför. <laughs> men vi har ju tagit in en externe. gör ju alltid när, när det är någon som recenseras inom Svenska Dagbladet. Och det såg jag i alla tidningar. Um, och jag ska säga att det var likadant förra gången också. Var nog den, alltså för, för Fartbinda, min första roman, mm. då var nog svenskan också hårdast- så att, lite tråkigt för det är den alla, alla kollegor garanterat läser. Ja verkligen. Så det är lite för sent. Men jag är faktiskt jag är supernöjd med liksom, Alla de andra recensionerna och är ofta är det alltid Någon liten sådär negativt. Men jag, jag väljer att se bort från det. Ja men var duktigare i sammanfattning. Ah ja. Ah, jag tror att jag klarade. Och sen så var det ju ganska härdart ska man säga av första boken för att den fick också Alltså på det stora hela bra mottagande Men fick några riktiga Sågningar också skulle jag säga för, Alltså romanen ja. mm. Eller sågningar med några liksom lite Till och med för den som skulle komma i svenskan Då var jag faktiskt till och med Inragen i ett innan Dagen innan jag chef som i Imorgon kommer en presentation eh, Och den är inte jättetrevlig eh, Och då kändes, det jätt, då kändes det Ganska jobbigt Det var inte jättelätt att somna den kvällen men då var jag också så himla inställd på att det skulle vara en riktig, riktig supersågning Och så var det ju snarare lite positivt, inte överraskande, positiv lugnad i alla fall Att det inte var så farligt som jag hade befarat Men du, totalt sett har du släppt fyra mm, böcker nu fyra har, du, har du liksom utkristalliserat sig en, en ritual kring recensionsdagen för dig? mer är det inte alltid så att det kommer på en viss dag och framförallt så är det så, det är, eller det ska ju vara så det är en recessionsdag men i mitt fall till exempel den här gången så kommer SVT kom ju nästan en vecka före recessionsdatum det är nog mer och mer så att det blir lite flytande att det inte är så hårt på den här recessionsdagen och särskilt i det här fallet så blev den så himla positivt i den där SVT som kom en vecka tidigare så man ringde inte gärna och klaga på att de var, <laughs> att de var för tidiga Mm. Nej, ingen, ingen särskild ritual Okej, okay. men du läser allt? Jag läser definitivt allt Jag tycker det vore Dumt att inte göra För att även om jag inte håller med om allting så, så vill jag ändå Lyssna och faktiskt Ibland så kan man ju dra lärdom Av vissa recensioner Kan du peka på någon sån lärdom som du har? Ja, alltså i min första bok Alltså första romanen för Nu pratar jag bara om romanerna För det är lite skillnad med reportageböckerna så, så var det några som tyckte att det var, att det var väldigt svart och vitt att karaktärerna var lite svarta och vita Så de, de mörka var väldigt mörka till exempel, och, och, eller genomonda jag höll inte riktigt med för min, det var inte min plan att göra i alla fall en av huvudpersonerna tänkte jag att han är väl den onda, fast ändå skulle man kunna liksom förstå honom. Det var i alla fall min plan. Men nu lyckades jag inte helt med den. Och nu är det ändå några som har antytt det lite grann. Om de ska hitta någonting negativt i den här, så är det väl det också. Men det, det håller jag definitivt inte med om. Nu tycker jag verkligen att, och det är fler som också har lyft fram, att, att uh, man kan se djup man kan se att karaktärerna har flera olika sidor. Mm. Och det är jätteviktigt. Men, men absolut så är det så att jag kan, kan lära mig saker av recessionerna också. Spännande, och det, för att jag intervjuade precis Alexandra Pascalido, och då var nog inte i min intervju, men hon berättade i samband med sin nya föreställning att i Ansamben så hade det varit så här: Inga recensioner här, tack, vi pratar inte om dem överhuvudtaget. Och hon själv läste dem, men hon liksom delade dem inte på teatern. Mm. för att skådespelare generellt tror jag. Menar då att det, är liksom, det är bara, man, man sätter bara taggar i, liksom, alltså, som kan sitta i resten av livet. Och det känns helt liksom, onödigt att utsätta sig för det. Men, men du känner inte så. Jag kan verkligen jag kan förstå det. Och det är klart att man inte blir helt oberörd när man väl är i det. du precis har fått en, någon dålig recension eller någon form av sågning. Men jag tror att jag är ganska bra på att ganska snabbt skaka av med det. Faktiskt. Hur kommer det sig då? Det är en bra fråga. Men jag är inte så mycket sån som person. Jag är inte så mycket så att jag grottar ner mig för mycket. och jag definierar mig inte, eller Jag försöker inte definiera mig så mycket utifrån vad andra tänker- utan jag ser med. Jag, jag tror att jag är ganska rationell så att jag läser den lession och bara. Jag tror åt mig det jag tycker jag behöver ta åt mig av. Alltså om, det, om det är en konstruktiv och vettig bra kritik. Men annars så, så skakar jag av med det ganska lätt. Mm. Om man blir bedömd, så är, så är det ju ofta så att hundra liksom, positiva tweets, så att säga det, liksom, en negativ kan väga upp för det. Men kan du ta mer i de där hundra? På, alltså är du bra på det? Mm, alltså jag, jag tror att jag har alltså jag tror att man måste bli bra på det. Alltså jag tror att jag har jobbat med det för att skulle det alltså går man att fokusera på det negativa så blir man ju tokig till slut. Jag tror att det, det går inte och det går inte att vara i den branschen som jag är och, och vara någon slags Offentlig person som skriver och tycker saker och hela tiden tar åt sig för mycket av Av kritik. Det, det skulle inte funka, men nu har jag jobbat jag har ändå jobbat med det här i snart tio, eller varför nio år. Mm. Och eh, jag tror jag lärde mig det ganska tidigt att faktiskt se bort från, från det där kritiska helt enkelt. I dagarna så har även, känner du till Linnea Claesson? Ja, hon är handbollsstjärna i alla fall. Mm. Hon, har, hon har startat ett eh, Instagram-konto- som heter Assholes Online mm. Eller det, var, det är väl inte- eh, supernytt. Hon har nog drivit det ett tag. Mm. Eh, det har 154 000 följare. Mm. Eh, och, eh, där hon helt enkelt- eh, bemöter möter nätat för att hon får extrema mängder sexuella trakasserier och nätat på, på ja, i sociala medier och det är sjukt. Ju, ju bättre det går för henne i handbollen desto mer eh, har det eskalerat. Eh, har, du, har du fått det också? Jag så tråkigt svar jag kommer med nu men jag får inte så mycket sånt faktiskt och jag tror att det handlar om alltså det handlar om att mitt jobb är ju här, ifrågasätta näringslivet och granska näringslivet och det det är nog ganska... Alltså det är rätt uppskattat generellt. Och jag tror även till och med av, av näthatarna. Eh, sen är det ju vissa ämnen... Om jag tar ner vissa ämnen så, så växer ju de där till liv lite grann. Till exempel om jag, då, jag, skriver mycket, jag skriver mycket om jämställdhet. Och då är det ganska ofta som... Eh, jag får alltså, mer kommentarer som... Alltså, jag gillar vad det, du skriver i vanliga fall, men... Det här jämstället chaffset kan du inte bara dra ner lite igen på det. Mm. Så det, det är ganska vanligt när jag skriver om de områdena och, och det jag gillar inte näthatarna här alltså just när man skriver om jämställdhet. Och, och då raslar det till. I, i, då kan i det formen. rassla till, men det är inte så där riktigt fula ord. Alltså det är ganska sällan så jag får det. Och när jag skriver om, jag har gjort en ganska stor och lång granskning eller tillsammans med min kollega Sveda om asyl, asylmarknaden. Mm. Och senast för ett tag sedan så skrev jag om Bert Karlsson igen, eller bara en, då skrev jag om den nyheten att han hade åkt dit för bokföringsbrottna, nämligen sin årsredovisning för sent. Och då växer ju också de här till liv. Alltså Bert Karlsson har ju enormt många försvarare. Har jag fått erfara okay, mm. Så de då rasslar jag till lite gran. Men är det, har han liksom en Sverige svans? Jag tror det. Ja, okay. mm, för de, de tycker han har en stor fanklubb och jag antar att det är de som sympatiserar med de åsikterna och de, de blir väldigt irriterade när man kritiserar Bert. Okay. Det ska man inte göra Nej. Han ringde förut mig igår Och talade inte med mitt telefonansvar Jag trodde först att det var något skämt det var så här, Nu är det någon som ska jag. Men sen var det verkligen han Jag har inte ringt tillbaka Men då, då, Och det handlade just om den här. senaste artikeln jag skrev då Om bokföringsbrottet okay. eh, Och det var ändå några veckor sedan Men han, han hade lite eller han hade inte så mycket synpunkter Han tyckte så här att du borde kolla på fler Det är så många bolag som, som vänder in årsredovisningen för sent Och som skatteplanerar Och du borde kolla på dem Men det gör jag ju Mm. Alltså, det, det behöver bara för att man skriver om en sak Utesluter inte det att man faktiskt skriver om massa annat Hela tiden Men det, det där ger ju någonting liksom, Som du också får prata om ganska ofta Trots att du är Eller du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet Under de här åren men, men, Och känns, det känns som att det finns En väldigt tydlig dramaturgi kring dig mm. Skulle du själv vilja Ge dig på att beskriva den Ja men det, det handlar väl ofta om En Alltså, det nämns väl ofta att jag är ung tjej i den här alltså i en mansdominerad bransch kan man yes. säga, eller granskar en mansdominerad bransch framför allt. Och det nämns väl ofta att jag är eh, orad och envis. Mm. Och eh, tävlingsinriktad just. Tävlingsinriktad, yes. Hästarna. Hästarna, mm. <laughs> ja, mm. exakt. är också en väldigt viktig del av mig mm. verkligen. Nej, men och sen också något slags wonder child. att du. Så här, Ja, men vid någon slags rekord unga ålder ändå sänker hockeybank och, och så vidare mm. i det där som du sa tidigt nu med den här or orädslan liksom mm. så finns det ju, du, du har ju fått prata om och blivit väldigt uppmärksam för det här klippet med Bert Karlsson mm. men hur är det med din orädsla då? Är du är bara påhittad? Ja, exakt <laughs> ja, Jag önskar att jag kunde bjuda på något helt tyckt. men det, det man kan säga som som om det är väl någonting som har hänt genom åren, det, är ju, det händer ju någonting när man får barn. Alltså jag tror att jag var förut innan så, så har jag väl blivit lite mer, jag tänker lite mer efter att jag har fått barn. Och eh, man kan säga så här, det har hänt, och framförallt på senare tid, de sista veckorna har hänt ganska mycket. För att jag får ibland information om att personer har koll på mig. Okay. Och då är det inte personer egentligen man behöver vara livrädd för. Det är inga som är. De är inte ute efter att skada mig. Men de har. det finns bolag och det finns personer som, som ser till att kartlägga granskande journalister. Och ja, ha koll. Jag, får, jag får liksom inte säga så mycket för det är jag har fått den här informationen från ett håll senast som är. Ja, det är lite känsligt. Och under samma vecka jag fick den här informationen så. Så kunde man se att någon hade varit skrapad på vårt lås eller försökt liksom få upp vårt lås Ja Och eh, fortfarande, jag blir lite ställd just när jag fick höra det. Men, men, inte, men jag får liksom ingen panik. Så, men, men det jag hela tiden tänker på, det första jag tänker på är mitt barn. Mm. Det är någon som följer efter mig när jag och lämnar på förskolan. Och, alltså, någonstans så, så blir allt lite svårare mm. och jobbigare när man har barn. Tidigare är det bara en själv man har att tänka på. Och då är det mycket lättare att vara 100% orad. Men nu är det någonting annat som ändå. Så man måste. Men finns det en hotbild mot det? Nej, inte sådär att jag har fått något dödshot. Eller så. Jag har fått för länge sedan som var nästan oseriöst. Men, men, så det finns ingen, ingen hotbild på det sättet. Däremot så finns det. Att det finns personer som är väldigt intresserade av vilka källor jag träffar och vad jag gör och vilka jag pratar med. Så det finns personer där ute med väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar som är väldigt intresserade av vad jag gör. Och vad ska de göra med den informationen? Mm, det är en väldigt bra fråga, det är det vi också har på att diskutera på senare tid. Men, men det är väl framförallt för att kunna, kunna använda emot mig om jag hittar någonting om dem. Eller att de kanske kan... Tror att de kanske kan förhindra en framtida granskning. De kanske vet någonting som är på gång, eller så. Ja, på något sätt använda emot mig. Det kom ju en till och med en bok här nyligen som var liksom någon slags motgranskning om HQ. Och där hade de ju liksom också lagt väldigt mycket energi på att följa. Alltså, de var med på någon. Eh, föreläsning som jag höll för svenska som de, som de har citerat i boken och försökt verkligen hitta någonting men jag, det fanns liksom inte så mycket så det var inte så mycket de kunde, kunde liksom hitta direkt och jag, jag tänker på vad jag säger även om jag står på en föreläsning med Svenska Dagbladets läsare så tänker jag ju på att jag inte ska säga något jättedumt eller någonting att jag inte kan stå för men, och i det fallet de gjorde också så faktiskt att alltså, den Håk-rättegången var så så hade jag, de också väldigt bra koll på mig de tog alltså, eller Mats Kribers då, Mulva tog liksom någon bild på mig När jag pratade med en advokat Som de sen lade ut i sociala medier Eller lade ut på Twitter För de tyckte att det var liksom någon slags bevis För att jag var på deras motståndessida Trots att jag egentligen hade försökt Vid samma rättegång försökt Försökt intervjua alla som var där Men så försöker man ta in röster från så många olika personer som möjligt Eller lyssna av med så många som möjligt Och då liksom, smygfotade de mig utanför Alltså, eller en ganska bra bit utanför alltså de, Rättegångssalen Eller rättegångshuset och, och lägger ut sociala medier Och det kommer man ju tycka är lite speciellt mm. Samma person som lade ut det i sociala medier nu, Ska nu bli ordförande i Metro för övrigt Det mm. kan bara noteras Vem mm. är mm. Ja, det? Okej okay. mm. Och det här skrapa på låset grejen. Mm. Alltså, någon, vad betyder det? Alltså? Ja, det vet vi inte. Vi ska byta ut det nu. Eller jag hålla på att byta ut det nu. Okay. Eh, och vi vet inte vad det betyder. Det behöver inte ha ett samband Det kan vara det här, de här två, uh, in, den här informationen samtidigt. Och jag är så här, jag är ganska extremt icke paranoid. Så att jag, liksom, jag skulle inte ens reflektera över det om det inte var för att det var väldigt. Person verkligen har berättat för mig att jag borde uh, vara mer försiktig än vad, vad jag är. Men har du känt dig skuggad? Nej, jag har inte känt någonting. Så det var därför jag blev också lite förvånad av den informationen. Det här är ju äh, låter ju otroligt obehagligt. Mm. Ja, alltså, precis. Vi har haft väldigt mycket olika möten. Och vi har haft säkerhetskonsulter hemma och gått igenom och så vad, vi, vad vi ska tänka på. Så att... Har du ett panic room? Mm. Nej. Jag <laughs> äh, hörde någon podcast att det är, växer lavinartat i, mm. i Sverige med panic rooms. ja. Mm. Nej, men du kanske har kompisar som har panicrums? Nej, det var jag vet. Nej. Ska man ha det? Ja, ja. det bör lite dags. Ja, precis. Det är på den nivån nu. Ja. Har du plats att ha ett Ja, men det har jag väl. Ja. <laughs> ja. Ja. Men du, om man då pratar om orädsla, då fick ni på i alla fall ja det med mod. Mm. Alltså, är du modig också? Ser du det så? Mm, det skulle jag nog tro, sen är det så svårt att se sig själv sådär, men när man äh, läser om alltså här, när du är i någonting mitt i, i dig själv så tänker du inte, du sitter ju inte ju intervjuar Bert Karlsson skriker till dig och tänker själv så här, fan vad mod är, utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det, och så jag tänker bara att jag gör min uppgift, mm. och precis som du var inne på att jag skrev liksom min bok om Håker Bank när jag var ganska ung, jag var 24 då, och jag tänker inte själv på att jag är ung. Alltså jag tänker, det är supernormalt känner jag just då mm. att, att vara ut och bråka med en massa finansmän och, och liksom granska en bank. Det känns liksom helt naturligt. Sen idag när jag ser tillbaka på så kan jag ju förstå de som tyckte att jag var så, så väldigt ung. När jag ser tillbaka på liksom, att jag var faktiskt var 24. Mm. Men när man är i det så, så går man inte att tänka på att jag är ung eller mutig eller ored. Men det låter ju lite grann som att du egentligen skulle behöva någon slags en livvakt, eller? Nej, nej, det tror jag inte. Jag är säker på det? <laughs> ja, det är jag ganska säker på. Men för, för att det är inte, det kanske är omoraliska personer, men det är inte liksom läskiga, det är inte person, det är liksom inte helst Alltså nej. det är inte den typ av personer, så att, om du behöver House Angels Så känner jag folk som känner folk Ja, jag känner också folk som känner folk som jo, ja. jag, känner, ja. Ja. jag har mina ingångar också Har du det? Ja, det har du Men du ja, ja, vi var inne på Dramaturgin, dramaturgin Kring dig var, mm. För jag tänker mig att du hela tiden Eller ofta i alla fall får förhålla dig Till ditt utseende till exempel mm. Mm. Är det tröttsamt? ja det kan vara tråkigt men det, och, och eller det är väl mer utseende ålder i kombination med det jag gör mm. som jag får förhålla mig till och kärnan alltså, precis ja. mm. de, de de grejerna men och den frågan som ofta kommer är hur jag känner mig eller blir förminskad den är jag trött på mm jag är väldigt trött det. Men jag tänker att jag ändå kan svara på det Eller jag kan tänka att jag kan svara så här att, att jag Att jag tycker att det ligger något förminskande I att fråga om man känner sig förminskad Alltså det är, det är nästan någonting Som gör att, att jag, jag kan förstå frågan Men jag kan också bli lite irriterad över den För jag tänker så det ingen Ställer man den frågan till Angela Merkel Eller tycker man att hon har så mycket pondus och Att man inte behöver ens ana att hon blir förminskad eller är det för att jag ser ut på något visst sätt alltså är det, du som, det här, du som frågar som tycker nu har inte du ställt frågan än men är det du som frågar som tycker att jag ser ut på sätt att jag borde bli förminskad mm. och jag tycker jag, jag först, man kan dra lite parallellt till den Emma Johansson, du vet cyklisten som fick um, OS-medalj här. Kommer du ihåg att DN gjorde en grej? Att det blev en grej kring DN? Nej, Nej. För de... mm. ja, men Då skrev då var det en krönikor, en i DN som beskrev hennes... Uh beskrev hur kort hon var alltså jag tror hon var 167 centimeter kort och han skrev någonting om att hon med sin lilla kropp men ändå lyckades med sin styrka och liksom någonting han uttryckte på något sätt, han kommenterade liksom hennes utseende då, eller hennes längd och det blev en liksom sån här ramaskning får man ju säga i sociala medier framförallt att folk rasade mot att han hade förminskat henne så mycket och det är liksom utbörda som är, eller bad om ursäkt och tog bort den här formuleringen. Och i och, och där kan jag tänka ibland snarare att jag vet inte om hon kände sig så förminskad. Alltså, eller är, det att, man, är det att folk utifrån som tycker att hon ska känna sig förminskad. Jag hade inte känt mig förminskad när någon skrev att jag med mina 171 meter sitter på en stor häst. Eller alltså någonting i någon här. Jag, jag hade inte reflekterat över det. Uh, och jag tror att, och, det, och jag gör inte det. Uh, och jag tror att det där är väl ett så. Här... Pippilångsträckt syndrom på något sätt. Så hade Pippi brytt sig om någon kommer flera Det länge. Ibland jag, jag tänker på det. Jag tror att jag har väldigt mycket. Alltså jag började titta på Pippi när jag var så sjukt ung. Alltså mamma sa att jag var typ ett någon så med för Pippi. Och jag är helt alltså jag var Pippi fanatisk hela mitt liv. Mm. Typ lite fortfarande Och min. Mm. Okay. <laughs> och min dotter också är också älskar Pippi och jag tycker det är väldigt härligt. Och hon är också liksom som Ja, men så självgående och orädd och... Ja, Hon också vill säga irriteras Över orättvisor Eller som liksom styr upp mm. Har du kollat på people? Ja, jag till henne Nej, men det är inte alla som har kollat så mycket Nej, jag, jag har väl inte sett varenda frame så, Men jag vet nej. ju vilka Tom och Annika är och så. <laughs> så. Ja. Kommer det, Min få varje sen är någon kastar upp en kille I, i trädet Det ja. eh, ringer en klocka Jag tror att de har filmat tillbaka baklängd så va. Nej. Nej men alltså, Det är ju en kille som blir mobbad Som blir jagad av en massa andra pojkar Och hon, blir, och hon går in och liksom styr upp det där okay. Och räddar och, och, liksom, och sen så är de så kaxiga mot henne Men hon bryr sig inte om det Hon bara kastar upp den ena killen i träd <laughs> Och jag älskar hela älskar Nu berättar den så snabbt och lite dåligt Men jag älskar den scenen Och jag sitter fortfarande och skrattar mot den scenen Med min dotter Men den scenen som appellerar mest till mig med Pippi Det är när hon städar Mm. Och har så här, sätter borstar på fötterna Just det. Och det blir kul liksom. Exakt. Det är smart den, den är väldigt rolig också mm. men för det där, Den här självklarheten då i, Som du beskriver nu att du, så här, men du, du reflekterar ju inte över Att det var konstigt att bråka med en massa finansgubbar När mm. du var 24 liksom, Utan mm. skrev en granskande bok mm. Liksom. Mm. Har du alltid haft den då? Mm. Ja, jag, jag gillar nog inte så så att jag tvivlar och funderar så mycket direkt. I alla fall inte, eller det är så svårt att tänka Inte när, när det kommer till det mesta Alltså jag kan inte komma ihåg När jag När, jag, när det är något jag inte skulle ha känt självklart på något sätt mm. Har du väldigt lite janta i dig? Mm, jag tror det Nej, men sen ska jag väl säga att jag kanske är en På ett Eller fast det hör jag inte så mycket här med, men, men på ett sätt är jag ganska olik mig själv Alltså jag är en person Som är yrkesperson och en person privat och som yrkesperson så är jag ju Väldigt Hård och liksom nästan. Jag ska inte säga att jag är konfliktsökande Men jag har liksom mer problem med konflikter Jag är inte problem med liksom, liksom ganska tufft samtal Och ställa någon till svars Men som privatperson så är jag ju betydligt mer alltså, Snugg på ibland, skulle jag ibland Alltså i vissa sammanhang Säg ett sånt Nej men generellt att jag inte är så jag är inte så bråkig. Jag bråkar aldrig med mina vänner. Jag liksom, då backar jag hellre liksom, än att liksom, ta någon fight som mina kompisar. Eller jag De Har fått översaltade pommes frites? För det sticker ut dem. <laughs> I mean, för sig, på restaurang är på nog. Alltså, när jag kommer att säga att jag är konsument, <laughs> då kommer nog yrkespersonen fram. Okay. Så att jag, är nog, jag är nog lite så på, jag kan nog vara det på. Alltså inte jävligt, men restaurangen kanske var dåligt. Men, men jag är ju definitivt yrkesperson jämt när jag öppnar mina brev hemma från elbolaget eller från banken. Eller från Klarna till exempel. Och alla de här tre fallen som jag bara nämner nu, alltså man tänker på elbolag, Klarna, SEB, har ju varit lett till artiklar. Mm. Så det är egentligen ganska dåligt för dem att jag är deras kund. För att <laughs> det har ju, jag läser ju breven på ett annat sätt än vad andra gör tror jag Har du massa såna här trådar ute som du säger, ja men det där ska jag liksom en dag ska jag sätta dit de där gällorna, eller liksom granska det där eller mm, Alltså jag har ju eh, har ju olika, hela tiden olika idéer så att jag har ett antal bolag och liksom branscher som jag kanske tänker på att jag ska granska och sen så har jag ju olika tips som jag ska ta tag i eller som jag kanske håller på med nu så att Absolut, Vi har ett antal olika trådar ute hela tiden. Mm. Mm. Så nu då, när du har för, har du varit lite ledig nu och lanserat boken? Nej, jag har faktiskt inte tagit ledig. Utan jag har, precis som idag, så, så har jag en ganska schysst arbetsgivare som säger att det är okej att jag åker och gör en intervju på arbetstid, okay. mm. helt enkelt. Men du stämmer av det ändå? Absolut, det mm. gör jag. Mm. Men, men så på liksom kontoret då har du en whiteboard eller någonting, sånt med eller på redaktionen mm. alltså, med olika... Ja, eller där har vi ju en, en gemensam whiteboard kan man säga, som vi har på morgonmötet så där vi skriver upp idéer och så, men annars så har jag nog det mesta i, på något jag skriver ner på block och i datorn och så. Har du fet fett gräv på gång? Mm, ja, men jag skulle nog säga att jag har det, fast det är fortfarande så att jag inte vågar säga det, för att jag inte vet det är lite för bra för att vara sant så att, <laughs> så att det är fortfarande under som liksom, dubbelkollsprocess uh, men det kan bli det kan bli superbra om det är liksom kan du ge en ledtråd? Nej, men nej, jag kan, en ledtråd kan jag säga är väl att det handlar om skatteplanering. Okay. Och det, är inte helt, det, det kan jag säga för att det kan vara vilket bolag som helst. Mm. <laughs> men men och det är inte ett helt ovanligt ämne heller som vi kollar på hur, hur det trixas och fixas. Mm. Har du satt om ditt hus själv? Eller är, är du, är du, det händer det att du kanske tar någonting på bolaget som egentligen skulle vara privat? Nej, alltså För det första så har jag ju Jag är ju fast anställd liksom... Du har ingen egen Jo, sen har jag egen bolag också ah, mm. eh, Och jag försöker vara ganska noga med Sånt för att Inte, ja mm. Jag försöker vara noga Du har köpt en Toblerone med <laughs> <förtalskottet>. <laughs> Nej det har jag inte gjort mm. Inget Toblerone Det har faktiskt jag gjort eh, Har visat sig mm. Men då får jag, då har jag en redovisningstant som säger åt mig så att, det, det kommer jag inte undan med Nej men det är precis det har jag också Jag frågar ju alltid min eh, revisor Som är en, en kompis eh, Vad, vad det kan. Vad, liksom, är det här okej jag var på Marina Abramovics utställningen igår på Moderna Museet den var för övrigt fantastisk jag kan tänka mig, jag vill också gå mm. ja, hon är otroligt inspirerande men det var inte det jag ville till egentligen för att, eh, hon har ju fått en del uppmärksamhet och kritik för att hon inte vill kalla sig för feminist kallade du är feminist självklart mm. är det krångligt att vara feminist i näringslivet du berättade just att du får lite skit när du skriver om jämställdhet mm. Nej, det är inte jag. Alltså jag tycker det som händer i alla fall är att fler och fler i näringslivet börjar förstå att jämställdhetsfrågor är viktigt. De förstår att de ska säga det i alla fall. Men de kanske inte förstår riktigt att, varför det är viktigt. Och jag skulle säga att det, liksom det viktiga är egentligen, alltså om vi kollar till exempel på styrelser, som ändå, där har ändå gått ganska fort framåt, eller med eh, kvinnliga representationen de sista åren. Eh, så är det fortfarande 70 procent män. Och det säger lite grann om hur man gör rekryteringsprocessen, alltså, tycker jag. Eller hur man rekryterar. För att hade man gjort det på ett bra och naturligt sätt- och liksom valt ut eller gjort rekryteringen och haft en bra bas med olika personer- så tror jag inte att det hade varit så ojämställt. Men Och problemet är, eller framförallt har varit, tror jag att man- väldigt lätt att in någon man känner eller om man har jobbat med tidigare eller så, och så är det liksom, har det varit historiskt men eh, så, så det, jag tror så här att det är det största problemet med att det är för folk i att eller i ledningsgruppen eller vad som helst i näringslivet generellt att, eh, att man missar en massa kompetens mm. för att man helt enkelt inte eh, breddar sin, eh, sina vyer och man liksom, gången efter kompetens stannar liksom vid, på hemmaplan igen. Um, och där jag fast, jag sitter nu med min Krönika som jag skriver just om, om styrelser några styrelser har presenterats inför årets bolagsdömmor mm, och då kan man se i några av bolagen i alla fall att, att de har lite släpp på den här frågan att i många år har det varit väldigt viktigt men nu börjar man så här, nu börjar det i alla fall bli netto i många storbolag fler män i alla fall någon man in i varje styrelse och det tror jag lite grann har att göra med att det här kvoteringsförslaget begravdes här i januari mm. Och det, liksom redan innan så var det, gick det jag en ganska säker död till mötas Och eh, det visar väl någonstans att man inte tycker att den här frågan är så himla viktig egentligen Att det bara handlade om, ett, eller att det kanske för vissa bolag i alla fall, inte alla Det handlade om att det låg ett kvoteringshot, det skulle bli jobbigt för oss om vi inte var jämställda Ja, Men hade du, skulle du vara för En lagstiftning kring det Alltså För mig är det så svårt För det är en så extremt politisk fråga Och jag tycker inte heller egentligen Att, att kvotering kanske så är Det, det vill ju helst Att det ska lösa sig själv Samtidigt som vi har sett att det inte Gör det riktigt Och jag tror att framförallt att det här trycket från regeringen Som har varit i flera år har varit ganska bra Att det finns ett tryck men, och så tycker jag att många av de här argumenten mot, eller varför man inte ska jag tycker kanske snarare att ganska, många argument är ganska dåliga mot kvotering snarare att det är så. Här, men det skulle vara så synd om alla tjejer som inte skulle få välja sin på rätt kompetens. Som om man inte både kan vara kvinna och ha kompetens. Mm. Och i så fall så tycker jag synd om alla män som också kanske har valt in bara genom. Alltså, som verkligen i så fall har valts in Genom att de, att de är känner någon precis. Då har de också i så fall kvoterats in Så att jag tycker att det där är en Det är en svår fråga mm. Och för... du vill inte riktigt ta ställning? Nej, precis för att, alltså, allting som blir, Nej, det vill jag nog inte och jag, För jag har ju faktiskt Allvarligt har jag inte helt bestämt mig Och det är vissa saker som jag inte heller Som reporter ska tycka som, Alltså ska ha en, en åsikt om När det är politiskt verkligen mm. Vad röstar du på för att Det är du Det finns borta bortaproducerad el Och så finns Bixias närproducerad del. Nu firar Bixia 20 år Det innebär att du får fri årsavgift under hela avtalsperioden När du väljer Bixia som elleverantör Fler erbjudanden samt förnybar närproducerad el Hittar du på bixia.se Dödslista vad menar du, undrade hon. Jag menar att ditt namn, alltså Emily Jansson, står på en så kallad assassination list på Darknet. Vet du vad det är för något? Hej, Jens Lapides här. Det där man bitar min nya Nu kan du streama den på din semester i hela EU här på iTunes. För med tre surfar du EU precis som hemma. Men för du, i dina två romaner, liksom, du skildrar ju det inifrån en värld som, är, som känns också extremt så bakåtsträvande just ur ett feministiskt hänseende. Ser det ut så 2017 i Sverige? Ja, alltså allting som, som är med i romanerna, som framförallt har med jämställdhet att göra. Nu ska jag komma på några exempel men det är väl i den senaste romanen med de här unga killarna är det hur de till exempel pratar om kina på handel så att de delade smuts eller fru. Det är hundra procent taget från verkligheten. I min första roman var det lite grann hur man pratade om kvinnor som fruntimmer. Alltså det var ett gäng män som gjorde det också lånat från verkligheten. Mm. Så att, att det är liksom helt att otrohet är helt liksom. just det, ja. precis. Det är absolut helt likt. Ja, så, så allt jag skriver om på så sätt är romanerna skulle jag säga 100% tagna från verkligheten. Mm. Det var därför jag blev lite, lite sur på några recensenter Angående från första boken som tyckte att det var för eh, klyschigt eller klischeigt eller vad ska jag kommentera göra med det men att de tyckte att det var liksom en en klyschebild av finansvärlden. Men och det var liksom jag hade lite svårt att kanske hantera just det för det, det mesta är lånat från, från verkligheten. Mm. Mm. Och det är ju verkligen Det är det som har varit planen med böcken Att det ska vara något från verkligheten eller inspirerat av verkligheten Sen med det sagt Så är det inte allt 100% plockat från det Framförallt inte när det rör den här journalisten Som alla tror att jag mm. Ja men ni, ni har väl också ganska stora likheter Ja vi har vissa likheter men inte alla Nej mm. Men apropå det då så när, vi, när du och jag sågs första gången Så pratade vi om klasstillhörighet mm, Just det um, jag, jag antog ju liksom att du är överklass. Mm, det gör nästan alla. Ja. Varför gör vi det? Uh, det är en ganska bra fråga. För, kanske för att jag idag bor på Östermalm och jag innan det jag bodde på Kungsholm ett tag och sen bodde jag på Linie innan. Jag är uppvuxen i Segeltorp som tillhör Huddinge. Mm. Uh, och det är inte överklass. Nej. Och, och jag har ingen överklass bakgrund. Utan... en. Uh, Ska säga? Medelklass skulle jag nog säga. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör? De är egna företag kan man säga. Nu har de en liten gård utanför Södertälje, gärna En liten, liten, liten hästgård. Är de antroposoffer? Nej, de vet inte det. Det är en Nej. väldigt vanlig fråga. De flyttade dit för fem år sedan, sex, sju. Och mamma tar hand om barn som typ har det svårt. Alltså, det är väl som en fosterfamilj kan man säga. När jag var 18-19 så flyttade jag till Linneö. För att min dåvarande kille bodde där Och vi liksom flyttade ihop där Jag tror vi köpte vår lägenhet När vi var 19 eller 20 Och då blir det lätt som att man hamnar i något Överklassfack Fast vi bodde i en lägenhet liksom. En Larsboda Nej, vi bodde i och för sig vid, vid bron Precis, så det var väl ganska bra läge Men det var ändå så här pengar som Alltså det är kontaktionssatsen som jag ändå hade jobbat ihop Jag hade liksom jobbat som säljare under tiden När jag pluggade och så. Liksom. Och det kan man ju vara väldigt glad för idag Att man in på bostadsmarknaden så tidigt mm. men, nej men Då var det väldigt mycket så att folk Sa såhär, vilken klassresa Vilken klassskillnad Och liksom flytta från Huddinge till Lidinge. Och jag Tyckte inte alls att det var så för jag... Eller det kändes inte så För att det kändes som att det var Alltså det som skilde Tyckte jag mycket Från de jag umgicks med i Huddinge till de jag umgicks med på Lidinge Var mycket att med huddingen var ju, eller Sigeltorp då var ju så här, folk var extremt sportiga. Alltså, alla, alltså, jag tror att det är en av de kommuner där man sporter med alla Jag var liksom red och alla spelade fotboll eller hockey eller band. Man gjorde någonting. Liksom. Mm. När jag kom till Lidingen var det ju mycket vanligare med med droger och alkohol och sånt som var helt främmande i där jag kom ifrån. Så det, det, jag tycker faktiskt att det var den största skillnaden. Okay. Och sen fanns det ju. Och jag tycker inte alls att jag fick den här överklasskänslan. Alltså, det fanns ju vissa personer i vårt gäng då som hade väldigt mycket pengar, eller vars föräldrar hade väldigt mycket pengar. Men, men jag tycker att det finns. Ja eh, Det var inte så att alla, absolut inte att alla hade det. Men, så du har inte gjort en klassresa. Du är medelklass. Nej, men vad är överklass då? Vad kan man definiera? Kan man... Det är det som är, det är <laughs> att, att hjälpa <laughs> mig. Ja, nej, men, nej, men man ska säga så här. Jo, men idag så bor jag ju. Väldigt fint. Får man faktiskt säga. Eh, och väldigt centralt. Eh, så att i någon mån... Och jag har ett jobb och känner väl bra. Så att, eh, Umgås jag, med mig. Nej. <laughs> eh, men ja. Kompisar, kompisar som gör alltså det. Och ja, ja. Men jag är svårt att säga det där. Vad, vad är klass? Men definierat på... Hur jag bor så är väl Det någon slags överklass mm. Så ja, vi kan, vi kan få kalla det klassresa Ja men det där är ju intressant Att det fortfarande är Och jag vet inte, det kanske är mitt fel jag, mm. Men jag, är, jag Det känns som att jag är väldigt eh, men Jag tror inte jag är ensam om att vara fascinerad Av klass och, och liksom eh, men Då är frågan så här: Kan jag bli överklass? Jag är ju inte det tycker jag men nu, nej, och nu definierade jag, jag överklass mycket på jag bor egentligen. Och det handlar ju faktiskt om att ha gått in på bostadsmarknaden tidigt. Och jag, menar, jag tror att jag har nog nästan mer... Och det här är ju så absurt egentligen. Och det är nog många som har gjort samma bostadskarriär. Eller det, men att man nästan har tjänat mer pengar på, på sitt boende än på, än på sitt jobb under vissa år. För att man har haft liksom, tur eller varit inne på marknaden- och köpt egen lägenhet tidigt och renoverat och sålt och flyttat någon annanstans och bott några år. Och sen så har min man gjort samma sak och sen så träffas vi och båda säljer våra lägenheter. Så oj, så kan man liksom köpa något bra tillsammans. Men om det gör mig till överklass... ja mm. jag, vet, jag känner mig inte så mycket överklass på något sätt heller. Det är så himla och Jag tror att jag men För du säger att du inte är det men samtidigt går Du går ju också på massa flotta middagar Och har en massa flotta kompisar och... Fast inte på det sättet som du gör För mig är det liksom viktigt och, Där kommer jag väl tillbaka till hästarna Att det är så viktigt att ta den här basen på något sätt Att, att, att å ena sidan kanske och ena sådan vara inne på redaktionen och, och gå på en härlig middag Och sen så andra dagen stå och stallet och mocka kissvajs Förstår du? Alltså, man har liksom en helt annan sida som man som man håller kvar vid Där jag tycker att alltså, stallet för mig är väldigt viktigt Att jag kan vara liksom Fult klädd och skitig och, eh... Fast ridsport är också Nej, jag, jag, en klass det grej Det vet jag att, att alla säger och tycker eh, Vilket väl på ett sätt är sant För det är ju generellt sett dyrt med ridning eh, Men det är fortfarande När en... jag var lite så reda på första ridskolan jag skulle verkligen inte säga att alla de jag redan med var på något sätt överklass eller ens medelklass. För att det var snarare häst, unga hästtjejer som bodde i Huddinge centrum och som tog bussen ut och gick långt ut i stallet. Och ibland som fick liksom jobba och mocka för att kunna rida och så. Mm. Alltså det som är intressant är väl om du själv känner dig som överklass? Mm. Nej, men det skulle jag ändå säga att jag inte gör faktiskt. Mm. Jag, jag kan förstå att folk ser som utifrån, alltså som vi sa, apropå det jag har och så kan, skulle kunna definiera mig som det. Men jag känner mig inte som överklass. Tillhör du societeten? Nej, men det ska inte heller säga. Alltså jag, jag är fortfarande så här, jag är som man absolut kan säga tillhör societeten. Men jag, jag, jag ser mig inte själv som att jag gör det. Mm. Lite som eh, att vara hipster kanske, för det säger man ju inte heller om sig själv, att man är. Men andra definierar ja, som exakt. det. Ja, exakt. <laughs> kan vi prata lite om metod? För nu har ju du, liksom i alla fall tillfälligt i ditt författarskap, gått över till fiktioner. Mm. Det, eller kommer du, kommer du gå tillbaka till fack- eller ekonomist? Nej, det kommer jag nog inte, för det är så... Sjukt mycket jobbigare Att skriva en reportagebok mm. Än att skriva en roman mm. Alltså när jag, när jag skrev min eh, Första bok, det var ju så Det var nog absolut det jobbigaste jag gjort För att det är så Det är så, så alltså Dels den här pressen eh, utifrån, Och du liksom granskar eh, Mäktiga personer Och du får mycket mothugg Och eh, tar ju extremt höga risker Och det krävs extremt mycket jobb mm. Medan en roman den är ju den är svår på ett annat sätt Men, men du kan faktiskt liksom sitta hemma, Ligga hemma i din säng och skriva den typ, Och ringa några samtal Men det handlar mycket mer om Kreativitet och liksom Få idéer och, och vilket, vilket är svårt men också Väldigt kul, kul på ett annat sätt att, liksom, att kreativitet får flöda På ett helt annat sätt men, men för nu har du skrivit två böcker Med Beatrice Farkas Kommer det komma flera? Vet du eller? Jag vet ju, minst en till okay. Som jag precis har lite börjat med Aha. Som jag har skrivit Typ två sidor på kanske okay. Men och hur ser det liksom, Arbetet ut då? Börjar du med någon slags Synopsis eller? Mm, alltså, ja, och det skriver jag väl delvis Ner men har väl mest i huvudet Och har bollat min Förläggare Ann-Marie Skarp Ehm mm. Så att jag har väl en hyfsat klar- men jag har inte hela storyn klar. Och det hade jag nog inte egentligen med de andra två heller. Utan det, jag, för mig är det nästan lättare att börja skriva- och sen så tar det vägen. Sen får jag ta vägen lite grann- och under tiden får det liksom lösa sig på något sätt. Och när ni liksom bollar, alltså hur tidigt släpper in Ann-Marie? Eh, nej, men ganska tidigt. Alltså jag, som i det här fallet... så, eller De vill ju såklart också måna om- att jag ska skriva en till bok- och jag vill också det så att, då, då har vi eh, möten helt enkelt där vi pratar lite om där jag har en idé som jag ballar och hon tycker att det låter bra mm. så att, ja, egentligen på att jag kommer med idén och sen så har vi Men det är inte in, in sånt, liksom. Nej, inte så mycket så alltså för mig passar det mycket bättre med att egentligen börja skriva och sen kan jag faktiskt komma på saker under när jag skriver. Men vet du slutet? Nej, det vet jag inte. Okej okay. Och det visste jag inte exakt för gränslösa heller, vilket gjorde att jag faktiskt hade lite problem och hade en så här ångestlunch med Anna-Marie för att jag sa, så här, vet inte hur du ska sluta liksom nu, jag, kände, jag kände mig väldigt nöjd med boken, men jag kan liksom inte komma på exakt, exakt hur du ska sluta men, men det löste sig mm. ändå Men tycker du att det är det? Är det lätt? Både och, alltså det finns ju perioder som, som det flyter väldigt bra och det är Just de stunderna är väldigt härliga när man känner att man har flowat och, liksom, och texten bara flyter på så har du suttit en hel en dag och skrivit jättemycket. Sen finns det andra dagar där man sitter liksom och räknar tecken och bara gud, varför kommer ingen vart? Och liksom, det, här, det blir ju bra. Och man tvivlar lite mer. Lanseringen av Gränslösa, den kändes liksom lite ny i Sverige. Tycker ja, du sa det jag. sist vi mm. du du Förstår du inte? Jo, jag, jag förstår vad du menar. Du menar att du tycker att den var ganska... Jag hade ingen koll på någonting när jag började. Alltså jag tycker att jag försökte ha det så jag gick in och förhandlade något kontrakt själv och läste på allt det juridiska och det var astråkigt och jag är jättedålig på att läsa manualer så att jag jag skulle vara hellre ihop i ke fel än att liksom hålla på med en men sån här bruksanvisning att jag, jag hatar det.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 korre i eller reporter eller vad var, var det? Just det i, i OS ja. Ja. Jag skulle jobba med lite sportar och och och hålla eh, ha hand om alla extremsporterna helt enkelt. Just det. Hur mådde du då? Ja men det var ju alltså det var sjukt Nervöst Det var en ganska ja men det var en ganska spe, speciell tid i livet också. Um,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 det tyckte jag var svinjobbet. Och, eh, eh, men sen någonstans så måste man se det som att det är inte så jordens. Ingen bryr sig väl om det egentligen.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 när man bor ute på landet så, här, så var det mycket aktivitet Det var mycket att vi hade våran egen backhoppartävling Vi hade våra egna brännmotsturneringar på vårarna Och fotboll precis på våran tomt liksom, En fotbollsplan och söndag, Det var, var ju också ja. här i stan ja, ja, det är fint alltså, ja. Det är enkelt, det blir så enkelt då. Ja, exakt, jag skojar bara Nej, jag inte. har ju en fotbollsplan på min... Nej, men jag tänkte att folk har ju fotbollsplaner så här Lite ja, ja. här i Stockholm på bakgården så jag ja, Det Jag roligt. vara men Det vart ju ganska tråkigt mm. ja. Man kan inte lika känt Nej så är det så är det. Mm. Alltså, Kan du inte berätta om dina föräldrar? Mina föräldrar är ju då från andra länder Mamma är från Finland mm. Växt upp stora delar av sitt liv I Helsingfors Men också tillbringat väldigt mycket tid i Mellersta Finland Där vi har våran, eller hade vår sommarstuga Okej okay och mycket av min släkt finns där också. Min morfar bor fortfarande kvar i mellersta Finland. Är det finsktalande Finland? Mm. Ja, Precis. Vad gjorde hon när hon jobbade? När hon var. Eller hon, hon Ja, jo, nej, men hon var karttekniker, eh, så. jobbade på lantmäteriet och sånt. Ah, kart. Karttekniker. Ah, okay. mm, ja, fattat. precis. Mm. Men när mamma och pappa träffades så var ju pappa musiker och var ute på turné. Han är från Tjeckien, från Prag.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 på söder När du och Jocke Nej, det var innan det Jag skrev musik då Så jag höll på att skriva massa låtar Och spela in bara, här, demos Och sen skatade det på fryshuset Så det var min det var min liksom, Stockholms tid egentligen. Det När ska, ska vi prata mer om så fort jag har lagt på ett vedträ till Jo, nu börjar jag fanen jag ja. Du kan mycket om veder Ja, alltså jag är Ja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 Nej, nu går det inte för att det är svin långgrunt ute hos mig så man får ju löpa i, jag vet inte halvvägs i Finland och det blir lite långt ah, okay. men vi, vi, vi snöbadar mm. det gör vi så ja. efter bastun så rullar man sig i snön tappar känslan och sen in i bastun Åh oh, det låter Ja men det, det är faktiskt det. man, man blir ju ruggigt pigg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 Så ofta jag kan det bli ett par gånger i veckan och se till att han har det bra och att han har det han ska och liksom, prata lite med han och Vi skruvade upp någon så här jackkrok nu sist och vi hjälpte så åt och han eh, rullade iväg med sin rullstol och hämtade Karlsons klister liksom och bara, vi hjälpte så att, det skulle, så att, så att de vårdpersonalen skulle ha Någonstans hänga jag i och, och barnen följer med och har lagat lite mat och gått och ögonen. Alltså, så att jag har fått med mig det och det tror jag mycket hade att göra med bastun att göra ändå. Att man, man fick liksom mötas där och snacka där. Och det är precis som du säger, där är det liksom helt fritt från, från just att man pratar, alla pratar med alla mm. liksom.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 Ska jag hämta ett här? Ja, gör det. Gör det nu. Gud, det här var länge sedan. <laughs> Okej. Okay. Nandi och Tana Här kommer far Med vatten och bröd Och kött har Repsteg i far vill gå upp Till Nandi och Tana I trädets topp inte. Ja, verkligen. Så ähm, det var första. Alltså, det var inte jag som hade skrivit texten, utan texten var ju det han sjöng till barnen i sagan. Ja, jag men jag satte äh, melodi på den. den För den hade inte det i din nej, bok liksom, Nej, exakt. Det utan då var det bara. Och så var någon elak keksar som, som äh, kom och jagade dem och rövade bort dem till slut. Såklart. Klart. Hur gammal kan du ha varit då, då? Ja, men sju. Sju år kanske. Sju, åtta år Och spelar du gitarr då också? Ja, jag har någon bild från Ja då kanske jag var yngre faktiskt alltså. Men jag började precis med en sån akustisk gitarr Det gjorde ju ont i småfingrarna och någon jurist <går> När man Tryckte in dem, det var ju sån där Sträck liksom genom huden men, men jag lärde mig Som grundakkorden och sådär Så, där. så att det, det var ändå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 En röst liksom Och det blir en personlighet i hur de spelar Det är helt fantastiskt och dit kom jag aldrig Jag spelade klassisk piano Det var mitt första instrument Jag hade en fantastisk lärare Som hette Lars Gunnar Martling Som var professor i musikhistoria också Så han berättade alltid så här Superspännande om kompositören Som vi skulle välja då stycka ifrån och så...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 Alltså, nu det, det jag ska släppa nu, den musiken Då är det jag som spelar nästan samtliga Klaviatur alltså. oh, cool. Vilket är helt otroligt Och det var ju mina producenter Och de jag har jobbat med som, som verkligen pushade mig För jag, jag ville typ såga sönderflygen Och, och, och liksom kapa mina händer <laughs> För jag var så arg Och tyckte det lät så illa Men, men vi har sparat det Och, och jag har som kommit till freds med det Och det finns någonting som blir Väldigt personligt ändå i mitt stolpiga spel Som passar låten Så att jag, jag är glad att de stoppade mig Både från att sågas under flygen Och, och även att spara tagningarna Så att det, det, det är lite Men instrument har ju som en Att det, det är svårt ibland man vill, ju, man vill ju mer än vad man kan mm. Hur är det med gitarren då? Är du, alltså, när du komponerar hur går det till? Det är mest på gitarren, Men även på piano blir det så här. Men, men piano och gitarr är de De, de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 Alltså min egna första så här genre av musik som jag verkligen förälskade mig i- var i hårdrock. Mm. Det var metal och hårdrock och det var när jag var väl en 9-10. Där som jag verkligen... Så här, det, här är min, det här är min egen musikstil. För pappa lyssnar mycket på jazz. Mamma också. Mycket på så här Steve Wonder, Ray Charles, Miles Davis. Eh, ja. Nina Simone. Eh, men det som var fint med med att hitta sin egen genre var ju som att ja, det blev ens e eget. Mm. Och, eh, I och med att jag fick en dag ungefär samtidigt så blev det så rätt. Så det var ju jättemycket satt och, och, och riffade liksom, i tvättstugan på mina One riff. Ja, var det One framför framförallt eller? Ja, jag, jag lyssnade jättemycket på, på... Oj, tjohej. Förlåt. Mm. Skål. Skål. Mm. Skål. Uh, ja nej, men det var mycket D och ACDC och de så här riffbaserade liksom också som blev min, min stora kärlek Jump och Back in Black eller? Running with the Devil och Ain't Talking About Love vet jag att jag mötte uh -huh. väldigt uh, mycket Va, fi, vad fixade du de här jätteknepiga gitarrfigurerna i... Alltså, In talking about Love är ju den, den att det jag hårt, alltså det var. Men jag lärde mig den faktiskt till slut. Nu är det här jättesvårt på en lånstränga. Ja, jag tror det. Men... Men... Jag satt, jag, det är lite svårare på nylon. Ja, och, och det är några flagioletter också, va? Mm. Ja, mm. då ska man ha svaj, svajarmen också. Ja, Klassiska. Ha, hade du det? Eh, jag hade det senare, mm. ja, men mm. inte på min första gitarr. Nej, Den var väldigt basic. Mm. Svaj-arm alltså. Stivaj. Ja, stivaj. Yngve lyssnade jag mycket på också, i och med att jag höll på med klassiskt. Ja, oh, just det. Och jag är ju där också. Och... Ja, men jag växte ju upp i Umeå och där var det ju många... Det var jättemycket musik. Det var ju Refused, Meshugga... Liksom... Isolation Years... Alltså, supermycket bra pop, super mycket bra metal och liksom... Det fanns allt. Vi hade jazzfestival varje år jag gick och såg... gick alltid på det de i Mejoga gick på. Så jag satt alltid bakom dem, så här, för att jag var som ett stort fan, liksom. Så... så han var på alla de här Alan Houseworth och Mike Stern och alla de här Joe Pass och gick med pappa mycket också såklart och så, här. så mm. ja, det var det, var rikt, det var rikt att få bo där växa upp där så det är klart att det finns det finns alltid begränsningar men jag tycker det är det som är intressant tycker jag livet har begränsningar och det är det som är spännande. har en lång karriär bakom sig. Det är drygt 30 år sedan Louise Hofstein album debuterade och drygt 25 år sedan det stora genombrottet och det var liksom högst naturligt eftersom musiken alltid funnits i hennes liv. Som vi ska få höra strax var hon bokstavligt talat omgiven av den som barn. Idag har hon, om jag har räknat rätt, spelat in 17 studioskivor, turnerat i åratal, skrivit två böcker, gjort både radio och tv och apropå det då, så är hon alltså aktuell i årets upplag av Så mycket bättre som just gick i mål och som har fått en ny publik att upptäcka hennes låtskatt. Enligt branschtidningen Gaffa ökade streamingen av hennes låtar med över 2000% under hösten. Så hon är alltså en av de stora musikerna vi har i det här landet Ett faktum som periodvis överskogats medialt av att hon också lever med kroniska sjukdomen Multiple skleros Och vi ska försöka täcka båda de här aspekterna i varvet avsnitt 347 Med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som utgivare Här är Louise Hofsten Hur mår du? Jag mår bra Fått lite morgonmotion här och gå upp för... Trapporna här upp till pucken, men att eh, det känns bra med lite frisk luft och kännas piggare. Ja, det blev lite längre än du hade tänkt det Ja, ja. men eh, du kom rätt till slut. Alltså. Jag gjorde det. Alltså. Puntlig, skulle jag säga. Tycker du det? Vet att Lisa Bertelson, hon säger att du är den enda artist som alltid kommer innan utsatt tid. Mm. Nu kommer jag inte innan, men jag kommer i alla fall i tid. Men du med åldern, nu är inte du så vansinnigt mycket äldre än jag. Men har du tänkt på det att alla äldre människor kommer alltid typ en timme innan de ska komma? Precis, exakt. Så Var, är det. Märker du de tendenserna hos dig själv? Oh, eller hos mig? Ja. Nej, jag har alltid varit så här och jag har blivit fostrad av min man som blir vansinnig om han kommer för sent. Så att han har fostrat mig mm. och jag har även en far som är väldigt punktlig så att eh, han också kom alltid tid ja. och gärna lite innan. Men inte för mycket innan va? Nej, nej. för det, jag har också hört att det är oförskämt. Det är jävligt jobbigt när man har fest och det kommer någon jävla en halvtimme innan. Ja, exakt. exakt. Det får man inte göra. När man nej, står nej. liksom med kalsongerna och steken någon <laughs> Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, det är inte bra. Du, hur ser dina dagar ut nu då i december 2018? I december 2018, jag tycker att... Uh... Jag trodde jag skulle ha en ganska lugn höst men det blev det inte. Hur kunde du tro det? Jag trodde det liksom. Jag trodde det. jag gjorde ett stort jobb redan i juni månad så att jag tänkte att ja, men det är väl lugnt tänkte jag. Och jag förstod inte att det här skulle innebära en del jobb och som mental stress om man säger mm. i och med att jag är med i ett stort TV-program mm. och jag fattade inte det att jag fick återupplevade en gång till och den ångest som var i samband med det. ångest? Ja, det är klart att det är ångest. Jag pratar okay. och ser mig själv på tv. Var du tvungen att titta på det själv? då? Ja, det är klart att jag måste titta på det och se vad som händer och kolla. Och så så det är klart att jag kollar. Hur de har man klippt ihop det? Och ja, ska. exakt. Så lite kontrollbehovet där, liksom, måste se. Ja, men Hur blev det då? Jag måste berömma tv-teamet Att man gjort ett fantastiskt jobb Oerhört bra Sen så jag ju mina grejer där att Jag tycker det är jobbigt att se mig själv på tv Men jag pratat med de andra artisterna Som också medverkar Och alla känner likadant Man hatar att se sig själv liksom. det, Jag tycker det är jättejobbigt Man ser bara det som är fel Vad gjorde du som var så fel? Ja, det är en massa saker okay. Jag är människa Sånt att ja. säga. Men du, vi ska återkomma till det Alltså så mycket bättre tänkte jag Men innan vi gör det Så jag tänker så här Att ditt liv har präglats Så otroligt mycket av musik Av förklarliga skäl eftersom det är ditt jobb Och sådär, men det känns som att den resan Började långt tidigare Du har ju haft musiken med modersmjölken Eller kanske snarare fadersmjölken Skulle du kunna ta oss igenom Vad som har fått dig att ticka Från allra första början med musik Liksom Absolut, egentligen så började det faktiskt genom min mamma Det var som... modersmjölken? Ja det var modersmjölken och det var på så sätt att hon älskade att sjunga snapsvisor Så vi sjöng väldigt mycket snapsvisor hemma Och det handlade inte om drickandet utan det var just glädjen att sjunga Och snapsvisen brukar vara väldigt roliga texter, korta texter, lustiga och jag tyckte det var en otrolig glädje Man kände otrolig glädje när man sjöng de här viserna. Och det var väl där som min pappa hörde att, Jag har ju en dotter som kan sjunga, hon sjunger ju rent För det är någonting som min pappa alltid har sagt att alltså, man måste sjunga rent Så att det var egentligen där det började, Men, genom snapsvisan Är det det första liksom, musikaliska minnet du har? Snapsvisa. Och sen så har jag en far som hade liksom två skivaffärer, eller två och en halv egentligen. Han hade musikaffär, han hade nattklubb i Linköping där jag hängde och jag jobbade extra där också på lov och sådär. Så att jag hade alltid stor tillgång till musik. Min pappa han spelade både piano och trumpet, han skrev mycket, skrev flera låtar som också blivit internationellt. Kända och inspelade av storheter som Per Coma och Cervan bland annat, det är väl det största. Och sen också massa svenska artister och orkestrar. Men hur det började, jag vet inte i och med att jag fick veta att jag kunde sjunga i väldigt tidiga ålder. Jag hade ju inte någon skolad röst, utan det var det att jag märkte att folk lyssnade på mig när jag sjöng och det var härligt att känna och få uppmärksamhet på så sätt att folk lyssnade och att eh, jag kände också tidigt den här glädjen att stå inför människor och sjunga det kanske var det som gjorde att jag var lat, att jag inte lärde mig att instrument ordentligt jag har bara fuskat på instrument men jag har inte riktigt jobbat för det och en pappa har ju sagt alltid liksom om du ska lära spela ett instrument så måste du öva och så måste du öva och så måste du öva och det gjorde jag inte i och med att jag hade ju sången Om du då hade tillgång till alla skivor i världen i princip mm. ja, det så det. Man brukar fråga folk om Vilken skiva de köpte först Men vilken skiva kommer du ihåg att du fick först då Eller liksom som du gick igång på så här riktigt Den första skivan som jag Hade till och med När det finns massa streckgubbar På omslaget mm. Det var Miriam Makeba okay. Och när jag hörde patta patta Då liksom, wow Okej okay. Det här var stort Hej, hej. hej, Jag vill ha två presskragar. Mm. En blåklint och en valmo också. Vill du ha något att ta med? Nej, det går bra. Jag tar med plånboken bara. Nu finns Tris med sju fina blomstermotiv. Tris, Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Speltur. För dig över 18 år. Jag satt och chattade hela min familj och två små barn. Liksom där man fick ringa skolan och säga att ni får lite försiktiga här nu och bla bla bla i det mod, jag kanske trodde att det var att jag var modig, men det handlar ju inte om det, det handlar ju om att jag jobbet var allt va. Han är mer än någon annan synonym med den granskande journalistiken i Sverige. Karriären är över 45 år lång och de senaste dryga 30 har han gjort tunga undersökande så kallade grävjobb i SVT. Om klassklyftor, polisvåld, rasismen i valstugerna, manipulerade datumärkningar eller trafficking. Reportage som inte sällan skakat om och som belönats med priser. Janne Josefsson har vunnit stora journalistpriset och guldspaden flera gånger men också kritiserats för sina Metoder. I den nygamla serien Josefsson återbesöker han fall han granskat tidigare och undersöker vad som hänt sedan dess. Men inte nog med det, han är också aktuell med Värvet avsnitt 367 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och mig som heter Kristoffer Triumph. Här är Janne Josefsson, varsågoda. Perfect. Jo, det är bra, jättebra. Här lägger vi att. Resa med tåg genom Sverige så här från Göteborg till Stockholm det är, alltså jag vet inte om jag har varit med om en sån här år. Är det är fin Det är så otroligt vackert och på sjöarna ligger de den helt bleken liksom, som vi säger på västkusten och till och med där jag ristas väldigt mycket på en liten ö som heter Åstor, i det yttersta havsbandet i Boslen där var det helt stilla i havet ända ut i Paternoster och det tror jag aldrig jag har sett Förut, alltså. Det var synd Det var synd att man inte har sin lilla snipa i sjön Var du framme med kameran då? Nej, det, jag vet nästan inte hur man tar kort alltså. <laughs> Nej, så är det Okej okay. Vad gör du utanför jobbet? Vad gör du när vi inte ser? Ja Jag höll på att säga, jag gör inget annat än jobb Men det gör jag Jag, jag promenerar Jag försöker röra på mig rätt mycket jag tänkte på det faktum att du ser ju nästan likadan ut Jag har sett likadan ut i alla år <laughs> ja. Möjligen med lite gråare skägg. Ja det gör jag Nej men det gör jag i alla fall Jag mår bra av det eh, Kopplar jag av så gör jag god mat eh, Jag träffar kanske kompisar Jag eh, åker häls gärna ut till ön Önåstor Och där är det Jag ska inte säga att man är med alla Absolut inte men alla känner alla Det är... Det går inte att gömma sig där. Har man skitser där så vet de det är samma stund man har bestämt sig. Och de vet redan kanske om, lite man har, innan. om man har Om man har kanske lite innan. Och nej, innan, innan. Om man har en ny kvinna innan hon är liksom på ön och hon kliver på färjan i rönning. Så vet de det. Och, men det är, det är liksom min. Ja, vad ska jag säga? min trygghet, jag kan gå omkring där och det kan ta ett par timmar det är kanske bara 300-400 meter till affären men det liksom, jag snackar och pratar och